Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washohbihi ajma'in. Amma ba'du. Inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Syukran jazilan wa rahimakumullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Allah Allah. Kalau kita dah nak masuk dalam undang syarat syarat solat. Syarat-syarat solat. Solat. Kedai Masyarakat yang pertama suci kepada suci badan, suci tempat, suci perkayaan Yang kedua mengetahui masuknya waktu Yang ketiga Seterusnya menutup aurat Ia merupakan syarat sah semayang yang ketiga Untuk memahami syarat ini mesti difahami perkara berikut Makna aurat Aurah pada punyaertian syarak ialah semua perkara yang wajib ditutup dan haram dilihat. Itu dia pun sahih. wajib ditutup dan haram dilihat. Ya itulah satu yang memiliki orang itu. Satu lagi orang-orang lain yang melihat pada orang itu dia tutuplah itu. Hukum menutup aurat satu hukum dan hukum melihat aurat hukum yang lain. Maknanya dia Kena ada dua hukum aja tu. Ia kena apa? Ia kena elan. Bawak mobilnya. Hukuman kena wajib menutup aurat. Kalau dia cakap muka pun kena tutup dan lelaki yang melihat muka perempuan haram. Tetapi sebaliknya perempuan kalau melihat wajah lelaki pun haram juga. Tapi apabila lelaki nak jadi itu itu. Baginya. Bagi perempuan dia bagi perempuan dia wajib untuk muka dia dengan tangan sama gilalah. Dan lelaki pun haram tengok Tapi kalau bagi lelaki Perempuan haram tengok muka lagi -lelaki. Tapi lelaki tak wajib tutup muka Hukum bagi yang menutup Dan hukum bagi yang melihat berbeza Jadi ada dua ke sini Pengertiannya syarat ialah Semua perkara yang wajib ditutup untuk bagi yang memiliki orang tersebut Dan haram melihatnya Bagi orang yang Baik. Yang kedua Sempadan orang dalam Semayang Dia nanti ada beza pula Mengikut keadaan dalam Semayang Di luar Semayang Bersama dengan mahram Bersama dengan ajnabi, Bersama dengan orang kafir Bersama dengan orang islam Bersama dengan kanak-kanak Bersama dengan macam-macam uh, lah Nanti ada yang mahram pun mahram sementara mahram selama-lamanya Nanti dia banyak Bahagian aurat tu Tapi leherna kita ni kan Bahas Fokus ni dekat sembahyang, Maka dia akan dibahas tentang sembahyang Dan juga Dia akan Lepas ni akan bagi Dia di luar semayang Sempadan aurat dalam sembahyang. Sempadan aurat bagi lelaki Ialah antara pusat dan lutut oleh itu ia wajib ditutup ketika mendirikan sembahyang Pusat sampai tutup sahaja Itu minimum lah Minimum Maknanya datang orang tu dia Miskin gila kan, hmm. ada kain selai dia Boleh tutup pusat sampai tutup sahaja itu Dah cukup dah, dah, sah, dah. Tapi kita yang ada kelebihan ni pakai tutup semua orang dari sunnah ada nanti Adalah sunnah ni untuk tutup semua kan Baru, tambah tangan, tambah lengan, tutup pihak, serban Sampai sunnah, ruas dengar, petis Itu sunnah ni Kalau angkara pusat, angkara pusat ada perempuan Untuk tutup, tutup, tutup masak ke lah Bagi kalau asyik, sama tu, kan kita tutup Manakala bagi perempuan ialah seluruh tubuh badannya Kecuali muka dan dua tapak tangan Oleh itu wajib ditutup ke semua badannya Kecuali kedua-dua anggota tersebut ketika sembahyang Ketika sembahyang Firman Allah Ta'ala Uzu zinataku maindaku li masjidin Pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid masjid Ibn Ahmad R.A.W. telah berkata Maksudnya ialah memakai Pakaian ketika sembahyang Memakai muhtaj Kitab Imam Khatib syarikat ini Atul Mizi Meriayakan daripada Asyar R.A.W. Katanya Rasulullah S.A.W. Dari wala tu bantu Solatul Ha'idi Iblabihimari Kita diterima sembahyang perempuan yang telah balik Melainkan dengan kain yang Menutup kepalanya Apabila kepala wajah ditutup maka menutup seluruh badan adalah lebih awal, lebih utama. Banyak wajarkan. Terlebih mengatakan hadis ini adalah hasan. Okay. Jadi apakah usah dan dan dan itu hmm, so termasuk? Setakat lah, ulama kata tak termasuk maknanya berlepas pusat sampai lutut pertama Allah Allah kata pusat dan lutut harus sedih tutupi. jadi untuk berhati-hatinya pusat dan lutut juga ni lutut sebab apa terjadi pembahasan dari hingga macam kita saya berjalan dari sini ke Kuala Wumpur dekat mana kita dikira itu Kuala Wumpur Perhubungan besar sangat-sangat Ampang Ampang kan daerah dalam yeah. Dari sini kita pergi ke Ampang Di mana kita tu akan dikatakan Ampang ketika kita sampai Ampang Langkah satu langkah masuk Seperti Ampang tu boleh pergi Ampang ke Atau di tengah-tengah Ampang ke ujung belakang Di mana kita kata dia sampai Ampang Tidaklah kau pergi ke Ampang Dekat mana? Dikira kita dah sampai ke Ampang Tempat? Tempat tujulah Dekat mana? Kira -kira Ampang kan lah besar Sebelah Ampang tu mungkin kereta keramat hmm. Jadi yang Mereka kita daripada sini. Kita pergi ke melalui Keramat Sampai Keramat Ke Ampang Misalnya kan? Jadi kita dikira sampai di Ampang Began. Ha? Hah, antara Keramat dengan Ampang. Berarti kita dah dianggap masuk Ampang. Tak perlu ke sampai hujung Ampang sana baru dia kata kita pergi Ampang. Pasal lama yang, yang mengambil darat dekat pusat dan betul tak masuk. Kita sampai ni boleh ni betul dah ni. Sampai sini, dia ya? besar ha, kan? Nampai lutut Ini lutut, cukup, lah. lutut tak perlu lutut Dia nah, pun dari pusat hingga lutut Kalau nah, dari pusat hingga lutut Cukup kan? Lah. Sampai sini pun dah cukup, lah. nah, cukup lah tak perlu lutut Yang penting sampai lutut Tengah pun tak boleh Betul? Dan sampai dia lutut pun dah cukup Tak perlu lutut-lutut Tapi lama yang satu lagi pula yang mesti kena habis tutup betul tu sebab dikhusyukan kepada solat sembahyang. Sama dia Allah kata dalam sembahyang, qam sahu bi aidikum gidal marasik. Maksudnya ibadah tu kan hingga warna di bila pagi hinggalah ke siku. Ya eh kan siku kan pancit. Pancit kuasa siku tu kan masuk itu semua. Kalau tak rasa siku sebelum pun tak sah. Dia kena ambil siku semua. Dia fikir sampai situ. Jadi aurat bersama. Ini sampai lutut, berarti betul dan tutup semua Ada dua Pendapat kat sini Jadi yang pendapat yang lebih berhati-hati adalah Tutup-tut eh. Misalnya kalau betul lah Yang betul-betul ni selamat lah Yang, yang ambil tak Takkan tutup betul, betul tu, kalau misalnya dia tak betul Kan, masalah Tapi kalau yang tutup semua betul, tu, Walaupun dia tak betul, tapi dia tak Tak ada apa-apa Tak haram tutup-tutul misalnya kan misalnya pendapat yang kata lutut, tak payah tutup-tutup tutup, tak payah tutup lutut, semua tu betul jadi yang tutup-tutup pun tak salah sebab dia tak tutup pendapat yang lebih berantian lebih... jadi itu tutup lah pusat pun tutup, tutup pun tutup bagi perempuan tangan dengan muka ni tangan ni misalnya nanti ketika sujud nanti terlatih dengan Kain semayang ni kan, dengan terukung ni kan Terlapik Tak ada masalah. Jangan Jangan dahi dia. Jangan dahi tertutup Dengan kain terukung ke apa Itu tak boleh Kalau tangan ni tak apa Tangan tu ter, terletak Tak perlu letak atas jadah ataupun Lantai Misalnya terletak atas kain terukung Terletak atas, kain, terletak atas. tak boleh. Tapi dahi tak boleh Dahi tidak boleh ada benda yang menghalang kena dah itu bila terbuka kena kecach benda Kena Mencecah benda-benda yang tidak ikut kita ketika kita bergerak. Kalau ada nanti tak boleh rasa, susah rasa. Jadi dia tu. Ya, jangan lagi puasannya ni. Ha. Kejari. Bom. Kalau dengar tu. Tak apa bagi Ketika Ketika berada dalam keadaan-keadaan tertentu Seperti contoh Ada pakaian tapi pakaian itu Bernajis dan tidak ada kemungkinan Untuk mencucinya. Yang mana yang lebih utama sembahyang kan? Syarat pertama tadi Harus cuci pakaian dan Syarat kedua Syarat ketiga menutup orang. Jadi boleh bertempung dua syarat Kalau kita pakai Pakaian tu hanya ada satu saja Tapi pakaian itu bernajis jadi ada yang memungkinan untuk membasuh apakah telanjang macam yang telanjang yang eh, diberi tamukan ataupun pakai tutup aurat tapi penajis ha yang mana yang mana saya jawab dulu ha semayang telanjang tu lebih lebih dipilih daripada memakai pakaian yang bernajis tapi pakaian tu pun nanti tengok pada keadaan kalau ada ada kesempatan membasuhnya sekiranya membasuhnya nanti habis waktu apakah harus membasuh atau semayang telanjang Ha? Ini kuasa kes darurat lah Dengan hmm. Dalam pendidara kan, Dalam pendidara kan pakai selai Kena najis Yang lagi bila dia bangun Dia bangun-bangun Lepas dia Sudah waktu tu tinggal dikit Dengan pakaian terkena najis Dan dia, dia boleh basuh Tapi takut tak sempat Basuh-basuh tu Habis waktu Harus basuh sampai habis waktu Ke okay, atau macam mana jam? Melalui waktu tak satu dua jam, ha? Ha? Macam mana? Macam mana? Eh? Tak nak memasuk, cuba kena pegang dalam tak lewat tu saja. Macam mana? Macam mana? Macam mana? kan oh, orang. nanti dia telanjang nampak ke orang kan. Ah. nanti keadaan bersendirian. Kalau kita dalam keadaan bersendirian, telanjang itu lebih baik lebih Telanjang itu lebih baik lebih benar daripada pakaian yang menajis. Tapi kalau kita beramai-ramai misalnya, masa dan memang tak adahlah pakaian semua menajis. Maknanya pakaian semua menajis. Anggap lah, semua pakai menajis Maka, pakai, pakai Pakai, memakai, pakai, pakai, pakai menajis Sebab itu nanti ada orang ada orang. Itu nanti keharaman dia Memparebak ke Habis, memparebak lain pula Nanti dia macam pakai menajis Adakah pun lupa-lupa apa-apa tu? Haa, ada Panjang pembacaan dia itu waktu penting antara itu antara waktu yang indah adalah syarat yang ketiga, dalam batuman ini buat cara yang ketiga tentang badan, menutup bagian badan iaitu lagi pusat yang menutup bagi lagi-lagi, sekalipun kanak-kanak dan sekalipun mengatak, gudang mengatak ataupun melualat meskipun menyepi dikepat-duang berikan sebuah hadis. wajib menutup bagian dari pusat dan lutut agar menyata bahawa aurat telah tertutup dan menutup seluruh batat selain muka dan gelut tempat tangan Sampai berkelangan Bagi wanita merdeka, Sekalipun kanak-kanak Penutupnya -kanak. adalah satu yang tidak Boleh menampakkan warna kulit Dalam Percakapan Demikianlah batas Yang telah dibuat oleh Ahmad Musa Ada Kain tapi jarang sangat Sampai nampak warna kulit Itu tak dianggap semua so, kan? aya tak boleh dia punya dia punya adat dia kadang bercakap kalau kita kita bersimpang dengan orang tu kalau bersimpang kan duduk tak jawalah kan. dan ketika bersimpang tu kalau kita tengok dia punya kain tu boleh bertembus ke boleh itu berarti belum cukup jarak, belum tebal lagi kain seperti kain yang menampakkan kulit menutup badan tapi menampakkan kulit di sebalik tu dalam jarak perbualah kita berbual dengan orang tu Jarak antara kita dengan dia Nampak kulit ha, Itu itu tak cukup syarat Belum lagi Itu dupi syaratnya Menutup aurat dia Kena menutupi Sampai tak nampak warna kulit Boleh menutup aurat Dengan sesuatu pakaian Yang menampakkan Bentuk badan Tetapi hal ni Adalah Kelakulakulak Kelakulak semayang lah Kelakulak semayang Mereka okay, dahin untuk cerita ini nampak macam ketat katanya kan. Semayam, semayam bagi dua ketat, lagi semayam bagi ketat nampak bentuk buadan. Khilaful aula. Kewajipan menutup adalah dari bahagian atas dan samping, bukan dari bawah. Di mula kewajipan menutup nanti di dalam pusat, pun por itu dengan berusukan dia boleh tuan bawah, tuan, tuan, tuan, tuan. Dia mula, menutup naik naik naik ke atas. Maksudnya nanti ada kain sikit je Tak cukup nak netuk antara kustak Hingga betul Maka yang paling wajib ditutup Kemaluan yang bagian depan Ada cair kain je Itu tampal je pada depan je Sama letak pegang Nanti ketika senjur Macam mana panjang Manjang kuasa dia Ha? Ha? <laughs> wajib menentuk itu Jika Masing-masing Ia kuda lelaki dan merempuan Membeka yang ini membebat. Dan mampu menentuknya Mengenai orang yang tidak mampu Menentuk orang Ia wajib salat dengan telanjang Dan tidak wajib mengulangi solatnya. Mengenai orang yang tidak mampu menutup aurat, ia wajib bersama ini, jadi itu kaedah kuliah. Tidak mampu menutup aurat. aurat. Jadi, panjang mana lah. Tak ada waju ke, atau larulat dengan dalam penjara ke, apa ke. Yang penting tidak mampu untuk menutup Maka, dia wajib solat dengan telanjang dan tidak wajib mengulangi solatnya sekalipun ia masih punya penutup yang terkena najis di mana ia berhasangan mencucinya. Jadi dia di pakaian tapi pakaian tu najis. Maka tak boleh pakai pakaian najis itu tu ketika sembahyang teranjak. Dan sekiranya mana dia tak dicucilah kalau dia boleh sucikan dia mesti. Lain hanya jika ia mampu untuk menyucikannya maka ia tidak boleh salat tertelanjang tetapi wajib mencucinya sekalipun sampai keluar waktu salat sekalipun sampai keluar waktu salat ada 10 minit lagi kan kita tidur bangun-bangun semayang alamak kain ada selai je, najis basuh-basuh-basuh 15 basuh, basuh, basuh, basuh, minit ambil masa lah kan kena basuh sampai maknanya solat di luar waktu tu dengan bertukar orang lebih, lebih awal daripada semayang teranjang sekalipun peluang waktu, jadi hmm. kalau, kalau ada, ada kemampuan cuci lah, ada air semua cukup lah. yang tadi, pakai menajis nak cuci air mana ada air tu, wajib semayang teranjang lah, dan tak perlu kotak tapi kalau dia ada kain selai dan ada air untuk disuci, dan kalau dicuci, cuci pula nanti ambil masa, ambil habis waktu Wajib, cuci sampai habis waktu pun tak pun Lepas tu dah bersih, pakai Saran Hmm? Mungkin bangun lagu lah Tak nampak mandi wajib kan ada Bayang Kotok Bangun terlambat kan Wajib, kena mandi wajib Kena wajib kan Kalaupun sampai di waktu Tak boleh Mayang haram lah. Kemudian uh, Jika seseorang hanya mampu Menutup sebahagian auratnya Maka dia wajib menutupnya dengan Sesuatu yang ada Dalam hal ini agar mendahulukan Menutup kubul dan dubur Jika tidak cukup maka menutup kubul Saja kemudian baru dubur Ada kain jebih dia Kerja kita jawab macam ni. Kan? Masa ini mungkin ada sesorang yang tapi ada juga boleh yang digunakan untuk tutup sepanjang. Maknanya yang paling utama untuk ditutup Bahagian kemaluan depan. Tak boleh dua-dua tutup. Mungkin depan dan belakang. Pakai yang jawab macam ni. Jika tak cukup, juga, kain sikit Bahagian depan saja. Jika yang dimiliki adalah pakaian dari sutera Maka tidak boleh salah dengan cara telanjang Tetapi wajib memakai sutera itu sebab memakai, sebab memakai sutera Manakala ada hajat Hukumnya adalah boleh Lelaki haram pakai sutera Tetapi kalau dia nak semayang Semua kain najis Tak ada benda yang sekalian Ada sutera satu dia Aku wajib pakai sutera itu Semayang Hukum haram pakai sutera hilang Buat darurat Bila tidak mempunyai pakaian Ia wajib melumuri auratnya Dengan lumpur atau sejenisnya hmm. Tak ada Maknanya sebelum main terancang tu Tengok kalau ada okay, lumpur saja, hmm. Lumpur sapu semua dekat bahagian-bahagian Aurat tu lah Sampai putut lah Kita tak nampak kan lah. Kita tak nampak gambaran Haa hmm. Orang yang memakai pakaian, sah salatnya bermakmum kepada orang yang telanjang. Macamnya orang tu dah telanjang. ibu tiba ada orang nak jadi imam. Dia pun jadi masbuk. Sah semayang orang yang bermakmum kepada orang. Sekalipun akan salat secara telanjang. Baginya tetap tidak boleh basah pakaian untuk salat. Hah? Kebanyakan ke mana pun nah, kita mahu ada. Ya, begitu ke? Ini yang mesti mandinya. Karena kadang beram-ramai itu nanti aku kuku. Nak buka? Siapa ni? Hehehe. Tidak boleh bagi orang yang tidak mempunyai pakaian Untuk menggosok pakaian untuk solat. Ada pakaian tapi bukan dia punya Orang lain punya pakaian Tak boleh ambil tanpa izin Semayang merenjang Kain dia butuh, Kain kawan dia Kain orang lah, Kain orang tak tahu semua punya Dia tak boleh ambil Menggunakan haram Tapi meskipun dia ambil juga Pakai dan dismayang Pakai kain tu, nampak izin Nanti dismayang desa Perbuatan dia haram Perbuatan dia haram Tapi kalau mulimah rizawuh Mulimah rizawuh ni Maknanya kawan kita lah Kalau kita pakai dia punya kain, boleh tak kisah kan Tak perlu nak baca izin lah, itu tak apa Kita mengik mulimah rizawuh diketahui tahwi keredakannya Kita pakai Lain ke apa tu Qulima ain lam majhul sebarang anima Olima, diketahui Qulima diketahui. Qulima riubahuhu diketahui keberadaannya. Ha, kita tak ambil jeans Ambil kain dia pakai ya, semalam. Ini maksudnya kalau kain tak tahu siapa Nampak ada kain. Ha, tapi kalau mana tak perlu ambil kain semalam di teranjang. Kalau so, tak ada tak ada kain gitu yang yang yang yang kecil. Ya, tapi biasanya ambil juga perbuatan tu haram semayang sah Misalnya mengambil wudhu dengan air, air air orang lain Itu sama yang aku tahu ni semayang sah, duduk sah, duduk sah tapi perbuatan haram Ataupun semayang di tempat tanah kosong Tanah kosong mengambil amaze ni bukan hak itu Perbuatan haram semayang sah bagi orang yang salat Disunahkan mengenakan pakaian yang paling bagus berselendang ha barang ni pakaian juga selendang ni sunnah disunnahkan mengenakan pakaian yang paling bagus berselendang selendang ni tidaklah tidak sol memakai serban kemudian pakai jubah ataupun kutang sunnah pau ni jika seseorang hanya memiliki dua pakaian solat, maka yang satu dipakai dan satu lagi disampe dekat, diselendangkan. Jika memang di situ sudah ada sutra, batas yang ada di hadapan bersolat. Jika belum ada sutra, maka yang satu tersebut adalah digunakan sebagai sejadah. Sebenarnya dipakai orang ada dulu. antara sejadah dengan selendang terutamanya dengan sejadah. Kalau di kita ada ya yang takyahlah ni nak apa tak ada kan. Dikira yang sebenarnya di diumpamakan perlu kepada sejadah. Tapi kita ada sejadah, tapi ada selendang. Ini maksudnya yang, yang nak selendang ke atau nama istilah lebih senang daripada sejadah. Jadi kan selendang itu boleh sejadah. Itu lebih senang. kan. banyak orang datang ke bawah kan. Senang dia pakai selendang ni ha? dulu semalam. Ha, Bagai tu. Ya. Dia ah dia pakai dia pakai tu entah tak bana lipat-lipat tapi Malaysia masih panas. Kan? Dia panas tu pakai. Tapi ada juga beli yang nipislah sepang kunci yang nipis tu kan banyak orang buat. Tak payah bola Celak sebab sini selah macam warna kan? merah-merah tu kan. Dia letak tapi dia selak ni selak sini selendang benda macam-macam cahaya bukan ataupun dilekat ke dihero molek. Kat sini ah dilekat satu pusing, Satu sini satu belagak. Tu dia juga. Tak pun stem mayu je kan. Flash. Tak macam tak boleh ikat tu. Ah cantik tak Apalah secara umumnya selendang macam mana yang dikatakan selendang berbeza mengikut negeri Menurut Mungkin mana ni? kan betul senang dah senang okey so tentang aurat soalannya ni tadi tuan kalau bergamai-gamai kan, kan boleh tuan jadi sini di sini dia kata dia boleh-boleh bermakmum buat orang telanjang maknanya boleh ada saya dalam dalam kalangan teman dia Tanya sikit Bagi orang yang Tidak mempunyai pakaian kan Ataupun pakaiannya hanya ada satu Dan pakaian itu bernajis Maka dia wajib semangat telanjang kan Kalau dalam kedai ramai orang pun Tentu juga hukum dia Dalam penjara itu ramai orang Pakaian semua najis Ke hanya untuk dia Ketika bersendirian saja Kalau dalam ramai-ramai orang Dia kena Sekali lagi tak Walaupun dengan pakai yang penajis Kalau suruh orang-orang lain suruh Pandang tempat lain tak boleh hmm. ah, Kalau tak ah. Okey terima kasih Tad Assalamualaikum Jadi kalau dalam ramai-ramai Dia kena tutup orang dia tak boleh semayang telanjang Tapi kalau dia boleh Menyuruh orang lain dalam penjara kan Terima nama orang yang lokap Jadi ketika dia nak Semayang tu, dia buka lah pakaian dia Yang najis tu, dia telanjang, main Dan dia kena suruh orang lain semua jangan tengok lah Kalau orang tengok juga Itu dosa orang tengok lah Dia suruh kan nah, Mana dia dah kata aku sekarang semayang Pakaian aku sekarang ni ada najis jadi aku tak boleh pakai pakaian ni dan tak ada kemungkinan untuk mencuci air pun tak ada Jadi aku diwajikan semayang juga, Ayah dia cukup-cukup untuk hidup dia kan Aku wajik semayang tapi orang jangan tengok lah ketika aku semayang tu aku akan terancang Jadi okay, lepas tu kalau orang berbaling lah kan, berbaling dia tengok berbaling Tapi okay, kalau orang yang tu tengok juga itu masalah dia orang lah, siapa yang tengok tu dia berusaha yang dalam masalah ni nanti bererti <coughs> Orang yang bermakmum Dan kepada orang yang sulat menanjang Maksudnya dia bermakmum tanpa melihat orang. Semayang kan tak sering tengok orang, orang Semayang tu tengok lepas jujur Dan boleh tutup mata Waktu kadang-kadang bersentuh tu tutup mata Kalau ya. agak-agak suantir terlihat orang, tu kan Maksudnya kesini yang nak beritahu Susah hanya semayang orang yang bermakmum Kepada orang yang menanjang Membukus maya penanjang di kalangan orang ramai nanti, kalau tak ada memungkinkan menyuruh orang tak lihat dia, mungkin pakai juga pakai yang najis itu. Memang itu yang Jadi setelah dia memakai pakai yang, yang najis itu, Apakah dia kena potong. Ibu lagi. Ustaz minta maaf Ustaz Terlupa tu soalan <SILEN> Yang tadi Ustaz kata tu Dia ada di kalangan orang ramai Maka dia kena pakai Pakaian yang rajin tu lah kan Semayang Tapi adakah dia kena kodok nanti? Kena kodok kan? Lah? <SILEN> Okey dia minta maaf Ustaz Kena kodok Yang, ke hmm? yang semayang dengan teranjang Tidak perlu kodok tetapi kalau semayang memakai pakaian pakai yang bernajis Disebabkan warna ramai Dan tidak memungkinkan untuk menjual warna ramai itu Tak melihat dia Mampir nanti dia kena potok oleh semayang Sebenarnya tak payah potok Itu berkenaan dengan aura di dalam semayang tambahan dengan waktu lainlah. Okay. Jadi lebih betul dia. Okey. Jadi satu satu pokok pula. Wah, hamba, budak yang pelari aku akan bebaskan engkau Selasa. Kita nak kata apa? Budak yang dijanjikan kemuliaan. Kita rasa kaum mereka lah. Dia buat last ke ni Titik yang ke-8 Dia nama lah Dia dah berkata Berkata, berkata. Mubalai mula ni hamba yang tuan dia yang tak Kebunan dia Angin menahirkan nah, anak lah, lah. Nanti lah. dia pun takkan lupa Bila dia pun takkan lupa Haa Bila takkan lupa Nanti hamba kan Arat dia beza dengan orang besok Kepuan tak beruntung Besok dalam mereka ni Okey. Bab seterusnya. Sempadan aurat di luar sembahyang. Okey, panas ni. Sempadan aurat bagi lelaki-lelaki, lelaki ialah antara pusat dan lutut di mana sahaja mereka berada. Hukum ini adalah ketika mereka berada sesama mereka atau mahram mereka. Mahram ni adalah perempuan yang diharamkan kahwin dengan mereka macam perempuan kakak, macam cik, macam anak-anak saudara. Nantilah, nanti dibuat yang paham haram dulu. Mananya bagi lelaki lah orang adalah antara pusat sampai lutut ketika berada dengan sesama jenis lelaki dan juga berada dengan perempuan yang mahram ok, itu satu bau manakala ketika berada dengan perempuan-perempuan ajnabi yang halal kawin, yang bukan mahram lah, aurat lelaki dengan mereka menurut pendapat yang mu'tamat ialah selain dari muka dan dua tapak tangan ini aurat semua ni aurat lelaki ke lah perempuan Eh. Tak ada lagi lagi. Mane kala ketika berada dengan perempuan perbuat ajnabi yang hendak kahwin, aurat lelaki dengan mereka menurut pendapat yang utama ialah selain dari muka dan kedua tapak tangan. Maksudnya ialah perempuan ajnabi tidak diharuskan melihat selain daripada muka dan dua tapak tangan lelaki ajnabi jika penglihatan tersebut dengan syahwat maka juga maka muka juga haram dilihat habis tu kita nak kena pakai pakai, pakai tudunglah <tuk> Dia tahu kita kita boleh <tuk> Berada bersama dengan perempuan Azrin Nabi Pakai t-shirt dengan pendek pun boleh Tak perlu Keadaan yang mana kita sedang Kepakai yang sedang kita Berbuat kerja dia punya sana kerja itu Maksudnya kita bersama dengan perempuan Azrin Nabi Dia lelaki lah Pakai apa T-shirt dengan pendek pun boleh Kat sini kan dia beritahu kenapa tidak mungkin buka dalam talak kan, malahnya kalau kita nak berjumpa mubalinya ajaran Nabi kita kena pakai itu lah yang, yang short yang tutup nampak muka saja dan baju dengan panjang sampai ya. itu itu yang utama lah. Tapi diperbolehkan bagi sebagai ulama untuk lelaki ni ketika bersama dengan mubalinya ajaran Nabi sekadar paling paling minimum pun baju dengan pendek. Dan tak perlu tutup lah leher pun semua ni Dan dia punya Dia punya apa kan uh, Apa lelaki ni Apa tu Bawang tu sampai ke Tutup Alasan ni perempuan Jarang lah perempuan melihat lengan lelaki menimbulkan syawat Melihat tempuk lelaki menimbulkan syawat Melihat bulu kaki lelaki menimbulkan syawat <laughs> Jarang ada, ada tapi jarang tapi yang mutamat tu lah yang betul-betul nak ikut orang utama tu lagi ketika dia nak bersama dengan tumpang Haji Nabi. maka dia tutup semua muka dan tangan sahaja. bukan yang perlu pakai tudung pakai lah, kan? tak sepan, tak kepala kan, tak sepan selesai pelangganan berkira belakang macam tu lah macam, apa nama dia tu Mini-mini-mini-mini tudung Kenapa? Ha? Hah? Pakai tudung Macam tu Kalau pakai tudung, bergantung kan, <laughs> ya buat bergantung orang Arab tu tak tak kuala Lepas tu jagi dia, dia apa? Yang belah kanan tu dia tolak Pasal bahu kiri, yang belah kiri dia tolak Bahu kanan, tu ha? so, nanti kan nampak muka je Tentu kan? Lah. Baik-baiknya Lelaki Ha. Yang Dia tak boleh tahu lah dia kata keadaan kita ketika bekerja. Dan semua kita Saya tanya kepada Ustaz tu Dia kata boleh lah Kalau sebab Lelaki tu nak buat Nanti masalah dia perempuan tu Kalau dia tengok Lelaki tu Jangankan tangan Muka dia tinggal Dia berdosa lain Ini tutup orang yang Paling utama Tutup semua Muka dan Lepas tangan sahaja dan dibolehkan, dilonggarkan Nak bagi lelaki, lelaki Dan lelaki nanti nak pergi Nak pergi jemput perempuan Nak tutup semua Berjari muka dan pelanggan Masalah Kalau perempuan dah memang Dia berpakaian macam tu Dia wajibkan tutup semua Jadi dia kalau nak pergi jumpa lelaki pun Dia dah masalah Lelaki kita Kalau nak kita dengan kerja urusan Tiba-tiba nak pergi menghadap perempuan Nak kena cari 7 orang Jadi kita baru nak tutup semua Dengan masa tu Dengan pakai baju Dengan pendek Dengan bekerja dengan Mana doang kerja Pemukaan yang panjang ni. Jadi kontrak pekerja buruh kan pak tu dia nak pakai t-shirt biasa dia sejati-jati nanti dia nak pergi beli makanan yang jual t-shirt tu perempuan takkan dia nak jubah, pergi cair jubah pergi sebuah butuh baru nak pergi begitu sana tu masalah tapi kalau dapat buat itu lebih baiklah. tapi nanti perempuan tu kalau dia yang tengok wajah dalam ciri ataupun tangan jangan jangankan dengan tengok muka dan tangan pun nanti haram kita Kecuali dalam bapak tulah kalau muamalah jual beli tu nanti itu nanti kecik puno tu nanti kita tak salah. Ini lelaki ini kalau tak cinta ada baju puna macam macam lain orang no salah. Ini ni apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? kita buat betul di bahagian orang saya itu buat kuat macam macam tadi. Lelaki, santai. Orang memang jadi kalau lelaki main bola misalnya tak pakai baju nampak peserta 40 minit, itu mesti somebody harap 20 minit. Harap 20 <tuh> minit. Main bola 20 minit harap. Mohon untuk nampakkan betul sebuahat tu. Tutup tu. ni sama dengan uh, Masih lagi tidak dengar menutup alat. Kalau di luar semayam nanti langsungnya baru. Kalau di semayang, Dan, luar semayam nanti nanti di mana? Mana menutup? Mana menutup tu? Menutup bentuk sebuahat. Bukan tutup kulit je. Makcik bosjo, bosjo, nak bosjo ni susu ni yang mana tuh? Makcik bosjo macam Untuk tuh? Maksud makcik bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, Nampak, itu belum bosjo, bosjo, Tak harap bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, perempuan bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, bosjo, Dalam mereka mundukan min al-salihin daripada pandangan-pandangan mereka wayah falza dan salah mereka menjaga furu' jamalna kemaluan-kemaluan mereka surah an-nur ayat ke-30 okay. manakala sepadan aurat bagi perempuan ha ini perempuan ma. tadi lelaki dia situ <tuh> <tuh> <tuh> kalau lelaki dengan lelaki hmm pakaian lelaki tak ada baju cukup masuk kalau betul tak kalau dia memandang sesuatu yang pada aurat, kalau masalah, ya. tapi kalau dia memandang orang haram, atau banyak segala ini. Takkan, sebab bukan sama. Ustaz, benar. Hendak haruslah sama semua. Saya normal, oh, tapi kalau pandang syahwat sahaja, itu lain hukumnya. Tu ada amrin haraj yang lain, liverih ini dia. Kita antara pusat sampai betul dia, teng dia tengok selain dia ke-besar-besar Tak penting lah Tengok-tengok dada ke Tengok belakang, tengok tangan, tengok lengan, tengok bahu Selagi sama lelaki, -lelaki tu Dia tengok bawah musat sampai lutut, besar Kalau dia tengok, Ah, ha, nanti Biasa eh? Tapi kalau dia tengok bahu pun sahaja kan Tengok jawat Itu nanti larang je lah Biasa lah tu kan, kelenggan-kelenggan kemudian perempuan eh manakala pada orang bagi perempuan ialah hmm. antara o ini saya bersangka betul antara pusat dan lutut jika tentam mereka hmm. okay. Buat ada boleh boleh boleh sama ni boleh kan ha hmm. Tutupkan, hmm. boleh eh sama macam sama dengan cara bayi ha Perempuan sesama perempuan antara pusat dan lutut. Jika sesama mereka, yakni ah uh, maknanya perempuan Islamlah, muslimat, muslimat sama muslimat, ustaz sama lutut. Bermakna dada boleh-boleh pun boleh buka yeah. ha? Sama perempuan. Ya. Ya. Dena muslimat. Ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz ha, Lagi satu Ustaz Perempuan sesama perempuan minyak ni pusat sama lutut jadi buah dada dia tu sama-sama dia nampak tak ada masalah Tak ada masalah Oh ok, terima kasih tak Tak ada masalah <laughs> Jadi perempuan sama perempuan pusat sama betul Jadi terdekat buah dada sama-sama perempuan tak ada masalah Kecuali nanti kalau dia memandang dengan syahwat Pemandang dengan syahwat tu pun dia lain Memandang dengan syahwat tu pun dia lain Terima ini secara biasa Bukan masalah Tiada <tuh> masalah <tuh> Jika bersama dengan perempuan kafir Maka auratnya ialah Selain daripada anggota yang terpaksa dibuka Kerana melakukan sesuatu kerja Seperti menguruskan rumah dan seumpamanya Macam tiga laki yang tadilah Lelaki bersama dengan perempuan hadir nabi Mungkin ingat dia punya, dia punya Apa ni Khoid dia ya. pun macam ni Anggota yang dia terpaksa dibuka Kerana melakukan satu kerja Itu antara Perempuan muslimat Dengan perempuan kafir Dan juga lelaki uh, Lelaki dengan perempuan Hajinami lah. Tapi yang mengutamat tu Muka dalam balangan tu tak lah. Ni yang diperbolehkan Yang minimumnya boleh Perhadapan berada dengan perempuan Aja Pakaian yang ketika terpaksa dibuka kerana melakukan satu kerja. Seperti mengurus rumah dan sebagainya. Awrak perempuan dengan lelaki mahram. Ialah antara pusat dan lutut. Tuan sama saja. Buat ada tuan-tuan. Yelah, walaupun batasnya macam tu, tapi orang tak buat lah, kan? Oh, tazen Orang oh, asli kan? Aurat perempuan dengan lelaki mahram Maknanya adik-adik lah, abang dengan adik Ataupun bapa dengan anak perempuan Maknanya antara pusat dan lutut Perempuan dia terbuka apa? kan? Tak boleh, tapi walaupun batasan dulu, tapi taklah membuka. Dengan syarat tidak menimpa. Maknanya dia boleh membuka seluruh anggotanya kecuali antara pusat dan utul, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Jika boleh menimbulkan fitnah, maka ia juga diharamkan. Misalnya, tak tahu kan adik beradik timbushahwa nanti kan pelik lah tu. Ataupun bapak dengan anak pun Kan macam-macam kan Kes ni dengan bapak bergol anak lah anak. Ataupun biasanya Yang yang yang agak ni sikit Yang bahaya sikit pakcik Pakcik dengan Kumpulan kan Ataupun makcik dengan Raki tu, anak buah ni kan? nah, Itu nanti Pada jauh sikit Apalagi yang tak pernah tahu Kata itu makcik dia kan kenal seri sekalanya dia oh, kan makcik pun cun makcik ya. pun handsome ya. maknanya kalau fitnah lah kalau ada fitnah nanti haram masuk kategori fitnah timbul syahwat tu maksud maksudnya kategori fitnah haram ni. firman Allah Taala yang bermaksud dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah kepada suami atau putera putera mereka atau anak anak suami mereka atau atau saudara saudara lelaki atau putera anak lelaki saudara saudara dan saudari saudari mereka atau wanita wanita Islam <Sekas> nur <No>. dalam <Sekas> berkata perhiasan tidak diserikan dengan mana anggota tubuh yang terletak di bahagian atas pusat dan di bahagian bawah tubuh <Sekas> Manakala aurat perempuan dengan lelaki ajnabi Bukan mahram. Ialah seluruh tubuhnya. Kat mana yang kompis tadi Oh, lelaki yang ingatkan perempuan. Manakala aurat perempuan dengan lelaki Ajanabi. Bukan mahram. Ialah seluruh tubuhnya. ni ha, Ini ni? Ini dalil. Canta jelas. Itu je bapak, -Bapak. Saya minta kan, saya tak tolong bagi satu buku yang mengatakan aurat perempuan itu seluruh tubuh Termasuk muka dan tapak tangan Yang depan lelaki, mana buku dia, jadilah yang bahasa Melayu yang boleh di faham Ha ni Yang saya confused tu sebelah ni yang seratus-seratus tu, dua-duanya aurat lelaki Bukan aurat perempuan ha, Ini tu confused, tak berniat betul 152 Beringai yang bawah tu Manakala aurat perempuan Dengan lelaki ajnabi Bukan mahram Bulan mahram tak dah Tambah tu K Itu bukan I L Salah-salah cetak Ajnabi bukan bulan mahram tu Jadi bukan mahram Ialah seluruh tubuhnya Highlight tu Tunjuk mak, bapa nenek, moyang Kecil semua tu dia. Ni kami makan Champy ni, ni ni, dah lele, ni tak ada dia ni kita kena ni. Mak baca kau pondok-pondok tahun, tahun tak nampak pun. Ya ke mak? Saya tengok itu. Kadang-kadang tercak ada menjuh bagi tahu pada saya dia kata mak ada kata mak ada baca pondok santau tak ada pun. Kita pergi tu. Pondoklah. Ah, bukan. Bukan pondok Hanafi ke mak tanya? Pondok Hanafi ni mak ada. Mazah Hanafi mak tak Syafi'i, Kitab Syafi'i, Orang Mak Syafi'i Yang Muqtamad dan ini dia. Manakala aurat perempuan dengan Lelaki Aja bukan maharap Ialah seluruh tubuhnya Oleh itu Tidak harus dia membuka Auratnya di hadapan mereka Walaupun sedikit Kecuali kerana keuzuran Sebab yang Dibenarkan oleh syarak. Jadi di sini dibahas Begitu juga lelaki tidak diharuskan melihat aurat perempuan jika auratnya terdedah. Orang-orang yang terdedah auratnya ataupun ikut fatwa kata buka dan tapak tangan tak wajib. Jadi kita lelaki pun tak boleh tengok. Tengok haram. Tertengok. Pandangan pertama tertengok maksudnya mereka kena alihkan. Alihkan pun dengan segera. Jangan say okay, that well. Uh, Okey, alih. <laughs> Kecuali okay, keuzuran Keuzuran-keuzuran okay, ni keuzuran yang, keuzuran yang pertama Boleh membuka muka dan tepat tangan Dan lelaki boleh melihat muka dan tepat tangan Pertama ketika ingin nazar Ingin mengahumini perempuan tersebut Ada hasrat untuk mengahumini perempuan tersebut Maka dia pergi pergilah Juga perempuan tu Maka perempuan itu bolehlah membuka Muka dan tepat tangan sahaja dan diboleh dilakukan berkali-kali Sunnah dilakukan berkali-kali Maksudnya tak puas hati 10 kali Yang Azhar pun boleh kena bersalah Yang kedua ketiga Mu'amalah perniagaan Kita membeli sesuatu, tu Jadi kita dengan penjual dan pembeli harus kenal-kenal Tuan-tuan-tuan -kenal lain so, Nanti kalau ada khiar Aib misalnya Memulangkan mula barang yang dibeli Akhirnya nanti kalau pakai untuk semua tak kenal Awak beli kat siapa? Tak sahul lah Tuan-tuan ini bergulingan Buka so, Buka Azor buka dah tak berlainan Azor buka dah tak Kemudian Yang ketiga Ta'lim Mempelajari sesuatu ilmu Yang pun ada batasannya juga Ada payit juga Yang mana perlu Untuk melihat Misalnya mengajar tajuin Tentang makharaj huruf Sifat-sifat huruf Ingin melihat Si bibir perempuan tersebut atau perempuan melihat bibir lelaki itu kalau dia ustazah maknanya mana boleh dia lelaki. dan memang tak ada ustazah bagi perempuan dan tidak ada ustaz bagi, aa, bagi lelaki yang ada di situ hanya satu orang ustaz saja yang boleh mengajar sahaja dan untuk mencari ustazah saja mungkin makan jauh perjalanannya tak boleh ada kemungkinan untuk pergi ke sana ataupun makin dia datang mengajar Tak kamar itu hanya ada satu je ustaz itu pun nanti ketika mengajar tajuan saja yang perlu dilihat bagian mukanya lah kalau ajar peka ajar tauhid tak patut lah apa kena-mana kan tapi yang berkini bukan yang umum cari mazak syabingi yang mazak lain tu biarlah ni yang keempat perubatan itu pun diicarakan tidak ada doktor perempuan bagi yang perempuan Dan tidak ada doktor lelaki bagi lelaki Ada untuk perempuan hanya doktor lelaki Dan ada untuk lelaki yang hanya doktor perempuan saja. Itu pun dibuka hanya sekadar yang perlu saja Dan kadar waktu yang perlu saja. Bukan dibuka selalu terdedah Terus bagian-bagian pun terus buka. Hanya bagian tu saja Kalau betul-betul nanti cita dia betul dekat muka-muka Kalau -muka, cita dia dekat tangan-tangan je lah dia dibuka semua Itu pun setelah tidak ada Doktor-doktor yang lain Memang hanya tinggal satu doktor tu Doktor lain semua On special Kalau ada kau rumah Telefon panggil datang Bagi, bagi perempuan-perempuan yang bertakwa, Dia ada satu tahun saya belajar Haa siapa ni isteri, isteri, isteri Bidadari Bidadari Bidadari menengah tutar Tak silap Ni ke apa saya dengar cerita tu Masuklah cerita Doktor lagi nak check Tak bagi check Maksudnya doktor kumpulan datang lagi 2 hari Tak apa lagi 2 hari dia tunggu Wah, Itu kumpulan yang tak puas. Jadi kalau darurat daruran ingat, Kalau tak boleh nanti awak mati nanti, Tak apa mati pun tak apa Ini hebat <tuh> Tapi dia boleh agak lah kan dia boleh agak kalau tak perlu sangat, Tak sampai mati pun tu tunggu Memang perlu sangat-sangat Waktu -sangat. memang dah darurat Kalau tak buat nanti mati Ya, nanti, ya dah mati tu memang Allah tak berikan, sebenarnya. Tapi kan usaha ikhtiar kita tu Untuk menyelamatkan tu kan Kalau perlu sangat-sangat Itu -sangat, nah, boleh lah hukum. Tapi perempuan tu tak berasih berdegil juga berdikir. Nah, itu, lah. itu hak dia lah Kalau dia berdegil itu hak dia hmm. Silap saya ini betul, -betul punya rumah tu Kakak ni, Kakak tadi, tentulah Kakak Hah? dia Pusin baru? Tak, dia baru lahir, okay. lahir Mada, hmm. laki, Tak ada di Mana tadi pagi eh? Tadi, tadi? Dia kasi tu, tadi pagi Afrika, dia pagi Malaysia Ok Dia satu pagi ke Afrika Dia pagi ke Afrika, dia pagi tadi? Hmm, laki lah Lepas tidak tahu, tak tahu Tak berlaku Eh buka tapi tak nampak Ok Oh ada tu nanti lepas ni Di faham nanti Muka terat dalam minggu tiga tu firman Allah Taala yang bermaksud katakanlah kepada orang lelaki yang beriman adalah mereka menahan ini merendahkan pandangan dan memelihara kemuliaan mereka dan demikian itu adalah lebih suci yang berlaku bagi mereka daripada lebah hari mereka dapat anshar dan jawapan katanya Rasulullah SAW sedang bersama yang subo dia dihadiri bersama orang perempuan-perempuan yang beriman dalam keadaan seluruh badan mereka tertutup dengan pakaian yang dipakai. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing dan -masing, tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka. Betul tak? Ada? Hmm? Termasuk mata. Hmm? mata. Kermasuk mata itu terbaik. Nanti dia di peringkat-peringkatlah. Nanti ada setengah-setengah tu belingkah mata je dia, dia buka kan. Dulur jangan mata. Tapi ada juga ulama yang mengatakan mata itulah menjadi satu macam tagar apa? bisa ah menarik bahagian itu haa, tengok mata tu mati <laughs> ada ulama ada yang paling lah yang paling sempurna tutup semulalah dia tutup kato tu pun dengan kain yang jarang tu dia masih lagi boleh melihat betul-betul dingin dia dan ada yang apa tutup bahagian mata tapi cuma mata tu pun nampak apa juga kan, dan ada yang pakai sepalo saja dahi dan mata nampak pun yang terbaik dia tutup semua tutup semua tutup habis cuma nanti kebanyakannya mata tu ke dia buka pasal dia nak tengok aku tak nampak tapi ada yang tutup semua terus mata tu dia nak dia melihat di sebalik tu kan jarang kan dia boleh nampak tak ada pelajar diam ni kan. <laughs> <tuh> Kalau jemaah masyarakat, jemaah tablik masyarakat buat, itu wajib tutup semua Mata pun takde buat Tapi tengoklah keadaan, kalau mata orang tak samut, ada yang lagi langgasi dia. Lah. <rout> Ya, kalau ada suami, ah ha, suami tutup semua, suami pimpin lah uh, Tak ada, tak ada, tak ada maharam Tak ada suami, dia nak maharam Kalau jalan jalan dia tak boleh nak tutup tu dengan, kalau dia tutup, dia tak nampak Dia tak nak jalan dengan betul ni ya Haa, juga dia ha, siden, lebih apa-apa nantikan, masalah besar kan Adalah buka mata sahaja Silam ni tak apa tak terlalu misalkan orang kan Oh, pakai spek seperti itu mana? Di sana tak yang dari belak skin. Maksud seluruh badan mereka tertutupnya, mereka menyelubunginya dengan pakaian pakaian mereka. Ini memberi maksud pakaian tersebut menutupi seluruh tubuh badan. Kalau ada misalnya ada ulama berfatwa kata dalam mazhab Syafi'i ada fatwa yang mengatakan boleh buka tapak tangan dan muka itu yang fatwa Imam Rafi'i dan rakan-rakan perjuangannya tapi Imam Nawawi dan rakan-rakan perjuangannya kena tutup wajib tutup semua dan Imam Nawawi lebih muhtaman menurut rijaliti ulama Syafi'i ada sebahagian ulama' siapanya juga menganggap Imam Rafiq ni lebih rajin daripada Imam Nawawi Tapi tak banyak Jadi bandingkan dengan Imam Nawawi, Imam Nawawi lebih majoriti Jadi Imam Nawawi mengatakan wajib untuk semua Imam Rafiq mengatakan boleh buka tabak tangan Itu kaul utama dari menurut Imam Rafiq ni Tapi apabila berlaku hilang antara Imam Nawawi dan Imam Rafiq Imam Nawawi lah yang diutamakan Walaupun ada beberapa ulama' yang mengunggulkan imam Raffi ini lebih dari imam Nawawi ini kita tak perlu kita jangan bahas bergaduh, Maksudnya jangan sampai Maknanya kalau dia nak berpegang pada imam Raffi ini hukum Dia berpeganglah. tapi dia tak boleh menyuruh kita yang berpegang pada imam Nawawi Menyuruh kita berpegang pada imam Raffi, dan kita pun yang berpegang pada imam Nawawi Tak boleh paksa dia berpegang pada imam Nawawi kalau dia nak ikut Kemudian akan terjadi di antara mungkin suami isteri tunang mak bapak menantu. Jadi kita yang berpegang kepada syabi. Kita berpegang macam ni yang nawawi yang utama lah Walaupun tunang kita kata bagi dia kita dalam dalam zaman syafi sendiri mesti ada jumaat pun tetap wajib dalam dalam zaman syafi pun nanti marufi kita tetap wajib tutup Kita ya tak apalah kau berpegang kepada tu kau buatlah. Saya berpegang beriman nawawi wajib tutup semua. Kenapa orang nak paksa saya ikut Imam al -rahi? Kita berpegang pada ulama' mazhab kita, ulama' kita. Kita tak boleh paksa orang ikut mazhab kita, ulama' kita. Dan kita buat tak boleh apa? Ni, mengalah kepada orang yang menyuruh kita ikut mazhab kita. Kenapa dia sifat terbuka lah kan? Dan orang yang faham fikiran ni pun akhirnya dia takkan paksa ni suami tu misalnya ustaz ni. dia kata suami saya ustaz tunang saya ustaz belajar agama sampai agama fah masih dulu kalau dia betul-betul faham dia takkan, akan mintakkan suruh kita orang pada dia dia tahu tunang dia kata istri dia berpegang pada kaul yang utama orang orang ini, dia tak dipaksa itu dalam mazhab nubuwwah dan masyarakat ni begitu ustaz tak dipaksa orang ikut mazhab kita dan kita tak ada mengalah pada mazhab orang dia dan orang tu pun tak boleh paksa kita ikut mazhab dia pula Manusia ni lain-lain kan Jadi lah kuat Seguh Jadi yang lemah Yang lemah itu ke patut lemah ha? Yang mana yang, yang Alasan dia kata Fitnah lah Itulah Inilah Itu alasan dia Beribu lagi orang pakai nikah Tapi tak ada apa-apa kan? Apa setiap orang pakai nikah semua kita nak Berapa ribu berjuta orang pakai nikah betul semua kat dalam dunia ni Tak nak nampak kan Okey je hidup amai damai bahagia Tak ada fitnah apa-apa kan? Dia pula-pula lah, Nak berpandai-pandai lah. Oh yang di fitnah lah Yang buat fitnah Togak Allah Allah dah wajib Bukan benda tu tutup Betul Allah jadikan kan disebabkan Perkara yang wajib Allah Allah akan timbulkan fitnah Kan tak logik lah tu. Allah yang mewajibkan benda tu Lepas tu disebabkan Manusia mengamalkan Yang Allah wajibkan akan timbul fitnah Kan tak logik Sejakkan Allah takkan Memelihara orang turut Dia fitnah Kalau dia mengamalkan Kewajiban kita nak menurut mulut dia, menurut persangkaan dia saja. Ramai lagi mesti ada orang yang tak kena kita nak adalah juga yang kena bezar pun ada, tapi yang tak kena pun ada. Kenapa nak kena ambil pegang pada yang kena kita? Kenapa tanamkan tanah pada perkara yang tak dia kenal? Sampai dia minta fatwa lalu ustaz yang lain. Ustaz tu pun kata tak apalah suami hidup sekali waktu pertandingan untuk takminan, suami minta isteri buka ni ke janganlah pakai sekali je seminggu tu kesalahannya sunat jeklah tutup tu apalah kena sunat tu macam mana kan Cuba kita kata balik alah apalah sekali sekala kan sebenarnya semua itu tutup semua apalah kan ha sekali sekala je tutup semua kan selalu terbuka je berterang tahun tutup terbuka dosa je ni sekali sekala kena pula hari kain tutup dekat mak suka kenapa tak faham dia kanya, tu kenapa kita kita mesti mengalah pada dia kena dia tak boleh mengalah pada kita dia kena ikut macam-macam ikut macam-macamlah kalau isteri tu memang memang kuat betul ikut tutup pegang benda macam ni tutup majlis kita kena respect masya-Allah hebatnya sedia aku ni tunang aku ni tahsyat betul pegang betul bodoh patua yang yang bulat batu yang, yang yang yang yang keras tak keras pun bagi dia je keras lah pun Aku bangga kan Masya Allah hai, Kenal aku Mesti aku ni Aku ni boleh-boleh nak dua dia buka Tapi dia Ya Allah hai, dia, kan Perkenirian dia tu mantap tu kan Tangat buka juga Bangga aku Siap umum kali ni ha. Tengok mesti aku ni oh, Kan senang macam ni Aku bangga Mak bapak tu Aku bangga kan Dapat anak yang berpegang pada syarihan Yang kuat kan Zaman sekarang ni Nak pakai nikah ni Memang satu cabaran yang kuat Kena kutuk, kena hina, diputuh. dia kutuk, macam-macam Tapi dia teguh juga, dia pegang juga, dia pakai sama dekat, tak peduli Dia betul-betul bangga kan, eh. mereka cek istirahat Cari tu eh, tak bersedia, kan ha. Tapi kan so, Mak bapa pun kena bangga betul-betul tinggal dengan eh. anak tu, Masya Allah <laughs> anakku ni eh. Kuat betul, tu pegang boleh cari Bangga aku jadi jadi bapa dia, jadi anak dia, jadi mak dia Kenapa nak pakai niqab ni nama zaman-zaman citarah ni kan? Dia sepatutnya kau pegang pakai Eh bangga ku anak ku ni Ini aku tak redor Alay Aku tak redor kau pakai niqab Cakap ni mak Besok nanti dekat padang masyar Allah sebenarnya tanya mak Kenapa kau tak redor dengan Dengan anak kau yang mengamalkan kewajipan Kenapa kau tak redor Apa mak jawab dengan mak nanti Tanya dia ya. Mak tak retor, kan Besok Allah taklah tanya Mak kenapa engkau tak retor Dengan perkara yang Wajibkan kepada anak kau Dan anak kau pakai benda tu Amat tu kau tak retor Kenapa ya. Mak nak jawab apa Taklah dalam hati Mak sijikan jawapan dulu Depan-tepan hey, Eh buka Faham kan Tidak ada retor, retor Retor tak retor ni Kalau dalam benda yang wajib Tak ada kompromi dia tak... ya, boleh boleh ke ya? ya? mak ayah tu basmaya boleh tak kira lah benda tu ada hilang tak ada hilang. dan yang penting dalam kita dah berpegang pada wajib wajib apa bagi kita tadi yang saya cakap kecuali itulah sampai mak tu akan akidah jadi busuk itu nanti lain bahaya tak kalau mak tu dah sampai tahap menghina eh, nikah tu atau memandang dan menolak kewajipan Nabi ah itu bahayalah itu bahaya Akidah dia silap-silap Nanti boleh Terpesong ha, Itu kita mengalah Mengalah Bukan mengalah salah satunya Kerana nak menyelamatkan akidah Dan buka Dan keadaan tidak redor Dan limitkan Kita punya Pendedahan dia. Depan dia saja Kita nak Ataupun kalau dia ajak kita pergi luar Teman dia Tapi benda tu tak penting Misalnya ha, Kita tak payah nak pergi kot dia Takpelah Masih-sihkipu Lama-lama Pergilah Semua orang kita tak lah ini memang Kita dah berdalis-berdalis juga dan Jangan terbenuh lah kan Buka ha, apa? tak lah Takpelah Aku dah tang-tang Usak kita dah ada Takpelah buka lah Kita pun terbenuh buka padam lah. Buka dan keadaan tidak reza Tapi berusaha juga untuk memahamkan mak Dia sampai dia bersama Kita benda wajib Dan suruh dia pun pakai laptop tu lah Macam Jangan takut Jangan risau Allah kata apa? Nah, hadis kata apa? In nantina bada'a wariban Fasaya'udu kamah bada'a Bersama agama ni bermula dengan keadaan Warib Warib ni macam benda yang pelik orang tengok ni Benda yang pelik, benda yang ganjil, benda yang orang tak suka Fasaya'udu kama bada'a Maka agama tu akan kembali semula kepada keadaan yang pelik Pakai putar, orang pelik Pakai putar, wih, kita kenal lah Jalan sesat lah yes. Orang pun pelik, jenis pakai putar Fatubah li lorobat Beruntunglah orang yang Mengamalkan mulia yang pelik Hu Iaitu mereka yang Allazina yasluhu nama afsadannas Min ba'di min sunati Iaitu orang yang menghidupkan kembali telah aku ni, daripada sunnah-sunnah tu Setelah aku wajib Itu sunnah pun, wajib pakai ni so tu dia orang peliklah. Ni apa? Jadi buat benda-benda agama orang pelik akan kembali zaman Nabi kita dah. Kembali orang cak apa? Bagi tengah-tengah golongan tengah-tengah tempat kita pakai budak dia pelik, kita pakai nikah dia dia rasa sesat. Kita jadi ya hadis Nabi dan dan dah, dah, dah akan kembali mesti macam ni betul. Memang agama ni pelik sikit. Dia akan kembali menjadi pelik. Beruntunglah orang yang pelik. Jangan risau lah jangan takut lah kita memang Allah Taala tu suka uji kita bila kita buat amalan semakin tinggi kita dengan Allah Dengan dekat kita dengan Allah semakin kita nak apa mengamalkan -men -men agama ke tahap yang lebih lebih tinggi makin uji dia makin lebih dia makin susah pun susah. kata dalam surah Al-Ankabut tu ah hasibanna sayat ayatr aku ayatru ay yaquluha manna wa hum la yastaghurun. Apakah orang-orang beri itu tu menyangka dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Hmm. Walaqad khattanallazina min qablihim. Sesungguhnya pasti ya. kami telah uji orang-orang. Orang ya, perkah buku. Maka di situlah Allah mensiapkan yang benar, siapa yang dan siapa yang pendusta. Pasti walaqad Walaupun... khattanallazina. Setelah puji orang-orang terdahulu. Dia mesti kena uji Kita nak beramah agama Nak pakai nikah azmaya, Nak pergi pengajian Nak pergi buat, Nak buat ujian Nak buat apa Nak berda'wah Nak apa Semua akan diuji. uji ni Asyadul bala' Asyadul bala' Al-Abiya' Sumal Amsar Fala Amsar Paling-paling dahsyat Kena uji adalah Para Nabi Sumal Amsar Fala Orang yang ingin mencintai Nabi Dan juga orang mencintai Orang mencintai Nabi Itu nanti akan diuji. uji cepuk memang sunnah tu lah siapa nak, nak buat baik sampai ada orang tak berhati kenapa aku nak buat baik kena uji dengan Allah taklah? siapa orang mengeluh benda tu kenapa perlu saya nak menuju ke arah kebaikan ke arah keagamaan tapi disusahkan ke oleh Allah itu memang sunnah walan tak jadi sunnah tu lah tak boleh hilang kalau kita sekali-kali kamu jadikan menubuhkan apa ni pada sunnah tu lah tu, satu perubahan pengasian Nabi Muhammad ni orang Al-Amin, jujur Semua puji saya, Jadi rasul da'wah, majnun, gila Teher, apa semua tu lah Dan uh, Al-Amin kata kalau kita beramal amal ke arah agama Tidak diuji, tidak, di tidak dikutuk Tidak hina, itu ada masalah itu kita kena risau eh, kenapa, eh? Tak diuji pun Tak dikutuk pun, itu ada masalah Itu kita kena kena tangsi sebab apa, setiap orang yang mula melangkah Tengah kita untuk mengamal agama Untuk berdekat dengan Allah Dia pasti diuji oleh Allah Kalau tak diuji tu nanti nah, Itu kena tentu Kenapa tak diuji ini? Bukan minta diuji Kita jangan minta diuji Tapi biasanya pasti akan diuji Nah, Jadi wadi Allah takkan Oh kan Tenang-tenang Allah akan uji lah Memang okay, no, kita benar atau tidak Saba. Seperti masuk bab ni tebas sikitlah. dah eh? habis nak masuk dulu. keadaan yang diharuskan membuka dan melihat aurat kerana keuzuran tertentu? Ketika meminang untuk berkahwin, nazar mana? Oleh itu harus melihat muka dan dua tapak tangan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab nikah. Di depan yang kedua melihat kerana tujuan penyaksian dan atau muamalah. Oleh itu harus melihat muka saja jika terdapat keperluan untuk mengenali perempuan tersebut dan dia hanya boleh dikenali dengan melihat mukanya. Jadi saksi ini, kan, kejadian-kejadian tertentu, kes-kes tertentu. Dia yang nampak, jadi dia saksi. Patut dia macam tengok perempuan ni. Dah dulu ni tak ada hukum khusus cerita Muamalah ni jual lah Yang dekat tadi tu kan, dah beli nanti esok kalau ada barang nak pulangkan balik ke kan? boleh dalam ke. Yang ketiga pandlihat kerajaan merawat atau memubat. Ah ha, rawatan, perubatanlah. Oleh itu harus membuka dan melihat orang sekadar yang diperlukan saja. Kat sini dia tak cerita tentang pendidikan bang. Ta'lim hmm. atau pendidikan? Ha, dalam kitab ai macam tu pun hanya yang berada terlalu init Hanya nak tengok muka yang yang betul macam misalnya nak menyebut burung buruk dalam baju aja. Dan majoriti tak tahu pun. Eka, tauhid tak perlu tengok buku Tafsir apa semua. Majlis sahaja itu pun kalau tak ada guru perempuan ataupun kalau bagi lelaki tak ada guru lelaki. Ibnu Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa musallamara radhiyallahu izin Nabi Rasulullah SAW untuk berpekam. Baginda Rasulullah menyuruh Abu Thayyib melakukannya. Keadaan yang ketika ini disyaratkan pada anda bersama-sama mahram atau suami dan tidak ada perempuan yang boleh mengobatinya. memubatinya. Ha, Maksudnya tidak ada doktor perempuan dan syaratnya di mahram menghadiri selama. Jika terdapat lelaki muslim atau perempuan muslimah maka tidak harus diubati oleh orang lain. Ha, kalau ada doktor lelaki, ha, bagi kalau bagi bagi lelaki lah. Kalau ada orang tu lelaki, janganlah bagi doktor perempuan ni Check, kalau yang perempuan, kalau ada doktor perempuan Tak boleh, kan, bagai orang tu lelaki betul-betul dah tak ada lah, boleh Itu tamat sebab Syarat Yang ketiga, doktor aurat Masuk balik keempat Menghadap tiblat Ok lagi, bersikap sampai Keempat ini ialah syarat-syarat sah -syarat maya yang keempat. Maksud kiblat ialah Kaabah. Ini bermakna dia hendaklah menghadap ke arah Kaabah. Dalil wajib menghadap ke arah kiblat. Firman Allah Taala yang bermaksud, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu ketika berada, maka palingkanlah ataupun hadapkanlah wajah kamu ke arahnya. Al-bukhari Muslim mengatakan bahawa Nabi Sallam berkata kepada orang yang diajarkannya secara mendirikan semaian dengan sempurna, apabila kamu hendak mendirikan semaian, maka sempurnakanlah kena kemudian hadapkanlah dirimu ke arah qibla dan bertakbirlah. Maksud masjidil Haram yang disebut dalam ayat dan qibla dalam hadis itu ialah Kaabah. Tarikh di Sharira mengadak qibla adalah qibla. Sebab orang Islam dulu, mula-mula-mula ketika tahun ke-11 ke Nabi yang Nabi diangkat ke Islam Aray, mula-mula dia tak menghadap ke Iblat. Ta tak apa. Lebih kurang tak selap dengan 16 bulan pun. Mengadakan, ke Faitul Maklis. Menghadap ke Faitul Maklis. Lepas itu nanti baru di diperestarkan untuk mengadakan ke Al-Bukhari dan Muslim merayakan uh, Daripada Al-Bara' bin Ali, Al-Bara' berkata katanya, Rasulullah SAW telah bersemaya menghadap ke arah Baitul Maghrib selama 16 atau 17 bulan Dan baginda SAW sangat suka untuk menghadap ke arah Ka'abah Lalu Allah menurunkan ayat yang bermaksud Sesungguhnya kami Alhamdulillah Sering melihat kamu Seri melihat mukamu berulang-ulang Mendungak ke langit Maka Rasulullah SAW menghadap ke arah Ka'bah Sebab Rasulullah menunggu-nunggu wahyu yang menyuruh Menghadap ke Ka'bah Oleh itu tarikh dia disyariankan menghadap Ka'bah Ialah pada awal-awal hijrah Nabi SAW Maka dia sampai ke Madinah Awal-awal tu akhirnya dipetakan supaya menghadap ke Ka'bah Cara mengetahui al-Qibla'ah ia bergeri daripada dua keadaan Iaitu orang yang bersemayam Berada berdekatan dengan Kaabah Iaitu di Masjidil Laharab lah. Di Mekah kan Haji Orang yang ber Dan dapat melihatnya Jika dia mahu Atau berada berjauhan darinya Dan tidak dapat melihatnya Ada dua lah Tapi yang dekat Kaabah Dia jauh pada keadaan pertama yang ini berkata tentangkah orang yang bersemayanya wajib menghadap ke arah Ain Zat Kaabah dan uh, dengan yakin, mananya Ain itu benua apa, betul, bangunan mana? Manakala keadaan kedua yang ini berjauh dari Kaabah macam kita lah, ramai syarh orang yang bersemayanya wajib menghadap ke arah Ain Zat Kaabah berasaskan kepada dalil-dalil tanda yang benar. Jika tidak boleh ber, ha, berasaskan dalil qat'i. Kalau tak boleh qat'i, ini pun ada Ah, ha, cukup dah. Tapi sekarang modern kan, mudahlah. Kan? yang dia menunjuk kan? Jangan lah. betul-betullah compost yang mahal kan, yang murah tu. Yang murah tu dia pun tak apa ni. Dia main Kena bersih, kena apa, menye, apa nanti dia busuklah. Bawa sini saya kalau pergi musafir ke mana-mana Pergi perang negara ke apa kan Masafah ke Sebaik-baiknya bawa dua benda tu Kompas dengan sejadah Ada yang dan jual set tu Sejadah yang disiapkan dengan kompas sekali ya. Sejadah itu ada lekat kompas itu Dan dia boleh lipat-lipat ke Pasti. Nanti dia letakkan sejadah tu Mesti dia nak menunjukkan rakyat pulak Belik lah Belik tu hmm. Hmm. Samsung Galaxy boleh beli sampai 2GB Berapa ringgit tu Tak ambil sepenuhnya tu Dan bawa lah ketika nak sepak je bawa Cara semayang dan bilangan rakyat semayang Ketika Allah SWT memfadukan semayang ke atas orang Islam Malaikat Ibrahim datang menemui Rasulullah SAW Sebagai mana yang telah disebut sebelum ini Untuk menjelaskan kepada baginda Waktu mula dan berakhir Waktu bermula dan berakhir setiap Semayang dan menjelaskan bilangan rakaat di berikut. Semayang subuh dua rakaat dengan dua tadi berdiri dan sekali tasahud dan iaitu sajdah akhir. Sembahyang zuhur empat rakaat dengan dua tasahud. Rakaat pertama sampai rakaat kedua dan tasahud kedua di akhir semayang rakaat empat. Untuk sembahyang asar, empat rakaat seperti sembahyang zuhur, sema maghrib tiga rakaat dan dengan dua tasahud. Tahshul pertama selepas dua berdua dan tahshul kedua tahshul kedua mana nya tahshul akhir lah dia nak akhir semaya ini akan ditigel semaya insya Allah para kasebuti semaya suhu dan asar Allah alam ikut semaya di depan insya Allah ada salam Tambahan, lepas kita memenuhi. Orang yang salah dalam keadaan how, ini takut, ia boleh melakukan semua yang ini berjalan kaki atau naik kenderaan, menghadap iblak atau tidak, iaitu seperti orang yang lari dari kebakaran, air bah, binatang buas dan ular dari pemutang. Jika pemutang dalam keadaan melarat dan takut akan ditahan musuh nanti semua boleh semayang sambil berlari Sampah Adap Tidak Tengah-tengah semayang Tiba-tiba datang limau ke baga belakangan Kejap Lari ha? Tak boleh bertahkan semayang. semayang Harap mempertahkan semayang Dengan-sengaja Ini maknanya Bolehlah kan Sambil-sambil Semayang tu tiba, -tiba Berlari Ataupun biasanya betul orang naik kenderaan ya, naik kenderaan biasanya kan nak menghadapi bilad lagi, naik kapal, kapal tergelam, sebagainya, ataupun kendaraan berada di tengah-tengah perang pasir ini nak cek-cek bilad. Nanti dia ada, dia ada apa ni? Perincian bilad. Menghadapi bilad di atas mengajarikan salat sunnah yang dilakukan di tengah perjalanan Mubah bagi seorang yang menuju ke satu tempat tertentu. Di tengah perjalanan dia boleh melakukan solat qada sambil naik kenderaan atau berjalan kaki sekalipun jarak perjalanannya tidak jauh. Dan sebenarnya tak masalah. Memang begitu disyara'kan agar tempat yang ditujuannya itu tidak kurang dan sejauh jarak di mana sudah tidak mendengar lagi azan dari kampungnya. Dengan syarat sebagaimana panggilan azan ketika solat Jumaat. Dia tak sampai ke tahap musafir. Tambah 90 km tu kan? Tapi dia sekadar, kalau azan tu dia tak dengar lah. Itu dah cukup. Dikerjakan dengan kata mubah adalah perjalanan untuk masyarakat. Kalau nah, perjalanan masyarakat tak boleh. Nak pergi wayang ke, tapi kita bola, konser. Kerana itu meninggalkan menghadap ciprat bagi... ...lutak yang kabur. Ini bagaimana? Bag kambar. Bagi orang yang bersafar dengan berjalan kaki, Ia wajib menyempurnakan rukuk dan sujudnya sebab hal itu mudah dilakukan. Sedang yang dengan kenderaan cukup dengan isyarat saja. Maksudnya kan, sampai jalan kaki. Macam macam Kia Abdul Ali arah kiblat, Allahu akbar, betul. Dari sini macam macam itu salah. Baca surah Al-Baqarah kan, salah lagi nak rupak ok kena kalau yang lagi atas kiblat itu jalan bagi jidak tu sujud, ikut arah kiblat tu sejuk terus tu sejuk, sejuk lagi naik naik dekat kedul jalan lagi adalah lah bagi bergerak dia beran sampai habis ke mana rupak nak sujuk, kena buat macam tu tapi kalau naik kenderaan macam ni naik motor ke senang-senang kan boleh naik kerja sampai drive nak balik kampung kan bawa dia sini puji ke Keneng misalnya sambil sampai bawa kereta tu Boleh selesai tu kan Staring yeah. kan Sebelah tengah-belah tengah Staring selesai tangan Jadi Masih nak rukuh Sikit Sikit je kena Dan suture pun Lebih sikit boleh rukuh Jangan terlebih-lebih Sekejap lagi Isi <laughs> ada dalam ni ada perbezaan pada kiam rukuk dan sujud tu je sikit contoh tu naik boleh dia lebih sikit lagi tu sujud boleh Sambil-sambil sama -sambil buat kita boleh sembah nabi selalu nak untuk sembah namanya untuk kan jadi ketika nabi nak rukuk dia tunduk sikit dan ketika nak sujud lebihkan sikit lutut tu tu je lain pula nah. hmm Tengok, nah, solat sunnah ada tiga jenis. Solat sunnah ada tiga jenis. Yang pertama solat yang berkaitan dengan waktu, misalnya waktu waktu duha, misalnya kita solat duha boleh. kita nama solatnya anduaya. Kan. Atau pun wicir, peisha atau kita dah, apa? kita dah ada jamaah, ada jamaah tapi jamak takdeim. Waktu tu sampai eh wicir, kami cairan deputi eh, ni, wicir dua tu. Atau pun semua yang yang bersebab. Semayang bersebab, dalam atas kenderaan tak ada lah kot Yang bersebab ni contohnya macam Hayatul Menjil Hayatul Huduk Ada sebab kan Ataupun semayang yang bersebab yang belum terjadi Contoh semayang Hajat Cihara Sebab belum terjadi, akan datang Tapi takkan orang semayang hajat dalam kita kot kan? Ataupun Semayang sunat mutlak Sunan mutlak ni semayang tu rekan tak ada, tak ada sebab apa, tak ada waktu apa Semayang ni, betul boleh Mutlak itu adalah pernyataan baharu yang bermaksud tidak ada batasan. Mutlak ni bukan untuk, untuk air mutlak loh. Eh. Air mutlak tu maknanya air tak ada batasan. Boleh mutlak tu guna yang tidak ada batasan. Mutlak tu maknanya maksud mutlak tu dalam semuanya mutbaharah mutlak nih. Maksud dalam semuanya yang tidak ada batasan. Nauan nanti mau yang dibataskan, macam air teh, air minyak air kopi air juga tapi ada batasannya. dia batasan dia sekej minum bayi dia macam semayang pun nantilah semayang duha semayang maghrib semayang hari saya ada jenis yang ada batasannya, ada ukuran ada nama dia lah kalau semayang keselak tak, tak ada nama semayang kan jurnak keselak ni maknanya tak ada batasan bisnis saya lah, misalnya aja atau sembelah yang ada waktu bikin nai yang satu, ada yang lawan tu, kadang-kadang saya buatkan, misalnya aja bisnis saya untuk apa yang ni, ada dia buat itu, ada dia buat itu, Kemudian dan mekanik hanya boleh berjalan ketika berdiri, intizar, tashahhud dan salam. Dan jangan tertidur. Qiran kembali dari menghadap sampainya di tempat tujuan dengan selamat. Wa harruna wa yukhaniin ul gerak itu an istiqbal wa salamat alimi animan animan tarunillah ilaillah. Haram berpaling dari menghadap tampaknya di tempat tujuan Dengan pengajar Mengerti akan keharaman hati ini Dan Karena keadaan bebas Kecuali berpaling tersebut untuk menghadap Kecuali si Allah mengalami Tidak menjadi masalah jika memijak najis yang sudah kering kerana tidak sengaja Bagi yang berjalan kaki, ia tidak dibebani agar menghindarkan benda najis Bagi yang men menaiki kenderaan kapal laut dan sebagainya, wajib menghadap kiblat. Bagi yang menaiki kenderaan kapal laut, selain kelasinya, wajib menghadap kiblat. Kalau yang tukang makhuda, tukang bawah driver lah Selepas itu nanti tak belum nak giliran. Tapi kalau selain dari itu, selepas itu nak giliran. Melayan kapal dengan, atau kapal terbang pun, cuma nanti nak memastikan Itulah masalah. Maka dalam masa jam ini, kadar sampai semua atas atas kapal, wajib semua. Tapi nanti kena patutlah kalau tunggu-tunggu waktu daripas, nak patutlah. Wajiblah punya. Melayan atas kapal terbang. Walaupun dia punya apa ni Pilot ke co-pilot tu kata lah Ni kita pula sini ni Sikit Lama lah jalan-jalan Shane Nuruddin dalam buku Soal jawab dia dia kata wajib Maksudak Syafi wajib ulang balik Maksudak lain mungkin tak perlu ulang Maksudak Hanafi kalau tak silap saya tak perlu Maksudak Syafi kelas semayang atas kapal terbang Wajib ulang Maksudak Syafi Maksudak pergi dalam <tanna> belum terbang. Kalau dapat ke belum terbang transit kita Maya mayang dulu betul-betul tu. Ada taklah orang orang dalam garisan tu. Tak boleh. Ada dia. Ya. Kan kita naik naik kan, dia terus kita duduk tempat si, fast to si besar betul-betul bila sedia untuk dia take off. kalau dah sampai dia duduk wala, ah. mana dia duduk dulu gitu. Kalau dah sampai kita duduk situ apa kita pergi senang ke airport tu tapi kalau waktu masa naik tu lah sementara nak dia take off tu kita nak semayang macam tu dia tak buat kerja tu dia macam dia suruh duduk tempat masing-masing kalau nak mengganggu orang lain nak cari tempat si kita sebuah orang tu nak semayang kan dia tak sesuai waktu tapi misalnya memang kapal terbang tu kita punya <hitations> kita ada kerja terbang tak nak semayang adalah atas terbang yang belum terbang lagi ni ya tak salah Parking kat belakang rumah kan oh, eh. Kapas terbang parking belakang rumah Boleh lah ya, semua yang tak berterbang Tak berlalu podok lah kan? hmm. Eh ada oh, Ada kat terbang belakang rumah bang, Ada Tak berlalu confused lah Atas kapas terbang Tak berlalu podok lah Kapas terbang ya Setiap terbang tu kan? okay. Hmm Sekurang-kurangnya ketika Tak berkata ikhrab Menghadap kiblat Sebab kenderaan ni Dia kan tak tentu Jadi dia konar Kan kita konar-konar Jadi sekurang-kurangnya ketika tak berkata ikhrab tu Kita kena cari posisi kiblat untuk menghadap kiblat Lepas tu dia lagi di konar ke apa dah. Eh? ada apa Tapi kalau bagi klasik kapal lah Benar Driver tak perlu lah Lagi like driver cuba Tengoklah Tengok lah keadaan ni Kalau orang tu Dia driver dia boleh berhenti lah Kalau nak semayang kan Dia driver kan Kecuali kalau dia pilot ni Dia nak berhenti dia lah Fakir kempi Faking orang lawan Kata semayang kau ni Kapal lah kan, kapal laut setelah siang je Tapi sekarang mula model kan, kertas api pun tak pakai Sebelumnya sekarang, semua otomatik kan Ada lagi pembahasan panjang dengan ni Ada kita lain kita tak bawa Ada lagi kitab yang lebih detail lagi Tentang masalah kiblaan, masalah Syarat-syarat semayang ni Sebenarnya, dia agak ada yang kita tahu tadi Dia tadi kita cuba sedaya upaya Untuk mengelakkan benda tu Dah dah tak boleh juga Misalnya kita ada Mak mentua ke mak kita ke Kakak kita yang sanggup menyambut baik tu Kita suruh dia lah. Jangan bagi doktor lah kita sambut tapi kalau dah tak boleh juga, kalau dia dia kumpah kepala juga Tak boleh, ni undang-undang kita tak boleh masuk Ini lelaki je, eh, doktor dia boleh masuk Bukan doktor hanya ada laki perempuan, tak ada Kita tak berusaha kalau tu, tapi tak dapat juga Itu tak ada apa -apa. kita kena usaha lah, boleh-bolehnya kita kena usaha Jangan bagi lah kan Isteri kita kalau melahirkan tu Bagi yang sambut tu, doktor laki. Kalau boleh, cek yang perempuan Cek eh, doktor perempuan, tak boleh pun Hantar lama kita ke, mak mentua ke, mak kan Cuba. Boleh tak? ke? Saya tak boleh. Tak boleh esok eh? Tak boleh. Suami saja boleh. Suami saja boleh. Eh. Wala hmm. eh tak ada ni. Yang lain tak ada nak aidah. Tapi kita cuba negotiate lah. Kadang-kadang takkan semua apa. Kebujuran nanti kita baik orang tu ada doktor perempuan kan. Ha. Buah ay ya Allah. Bagilah kalau malam ni tetelah tu perempuan yang sambut aku mesti eh, ada kerajaan mesti ada tuan azuan. Takkan ada langsung mustahil tak ada langsung kan. Jadi kita kena kita, kita, kita usahalah cara tu pesan awal-awal lagi kan ataupun janganlah waktu dah lalas minit kau masuk hospital kita tu dah kena apa Dan, dah planning lah. Dato dah. Dah tahu dari 2 3 hari misalnya nak, nak nak bersalin kan nak melahirkan kita dah konsaplah doktor tu kan jumpa doktor perempuan mana-mana nanti dikena ha tolong nanti saya minta lah ada jasa ya, baik doktor ya, untuk untuk isteri saya doktor yang tuan sambut kita ada pun suruh hantar mak mentua resepsi so, cerita dengan doktor perempuan apa pandai saja kita menunjukkan usaha untuk Mengelakkan macam tu tapi dah tak boleh juga boleh, tak boleh juga ni semua anak tu Nampak doktor lelaki semua Anak tu <laughs> tak nak keluar kan Tak nak-tak nak Tak nak-tak yang mumpahnya Doktor tu kejauh Tak nak-tak Tak nak mumpah Siapa yang mumpahnya <laughs> Tak keluar ada soalan? Orang anak-anak tu nanti Pak nikah Kita ni? ya. tak bawa Kita tak berpembeli Kan yang terpadam orang juga luar saya Untuk anak-anak tu di diperbolehkan melihat aurat kanak-kanak yang sampai tahap belum lagi menimbulkan syahwat jika ada maslahat kalau tidak ada maslahat pun nanti sengaja untuk melihat hukum ada dalam bang nikah dan saya tak ingat apa ni nak ulang. ada masalah ibu melihat saudara anak lelaki yang kecil ketika kecil-kecil nanti -kecil, anak ibu melihat lihat anak lelaki dah bunuh berapa-berapa pun nanti ada hukum hukumnya ataupun bapa melihat semua anak perempuan waktu kecil waktu mohon menikah nanti rumah ij nanti parah dia ada dipende hukumnya jika ada pula ada apa ada nilah ada tujuan ada sebab untuk melihat macam macam mak kan nak rasa salah untuk cuba saya diktekan tadi yang kita bahas tadi waktu ni di dalam majlis nikah tu ni. Apa orang tu nampak nikah awal-awal tu. sini dia Nak detail yang kita detail uh, kita betul ni ada kita di pondok satu kitab balik pore satu kelas 2 kita lain kelas 3 dengan 4 bagi kita lebar nanti kelas lima ke enam, kita lain pula orang lain pun kita lain pula marketing peserta kita tu namanya makin tertimci pulih pulih ini yang saya baca kan waktu dulu HM ni pun tak tak dia tadi gini ada kita lagi yang bahas-bahas lagi Nanti ada khasiat diulang lagi lebih lebih ataupun macam syarah dia pun nanti lebih selalunya online pun ada ceramah ni syarah setelah dibaca kitab ni ditengok ulama ni tak lengkap lagi syarah dia dia buat lagi untuk kita ni syarah tambah lagi benda-benda yang tak disyarah oleh ulama dulu ini memang baca fikah ni kena banyak kitab ni saya pun tak mampu nak apa nak buka semua kitab nak bagi semua kalau ada persoalan, tanya, saya cari jawapan dia Sebab saya pun tak ingat semua, dia tak marah Saya pun tak ingat semua hukum memang tak ada lah Jadi kalau saya berjawab jawab, saya jawab saya tak jawab, saya rujuk dulu Mungkin berlupa dengan dia, saya jawab Ada lagi pembahasan, dia tanya orang tu menghadapi pelat Tiba, Tiba dia tidak sedar, lepas tu kan Tak tahu orang kata, -kata betul, Tiba -tiba tak betul Apakah boleh baca petok Ataupun nanti orang tu semua yang kan? syarat dari suci pakaian kan hmm. Syarat-syarat tiba-tiba lepas semayang Tentu jam tengok-tengok Najis kat pakaian dia Wajib pergi ulang-ulang semayang Ataupun dia Apa ni Masalah Najis kiblat, Apa lagi Masa waktu Nanti ada pembahasan-pembahasan yang Mana nanti tetap taklah ketika dah Sedang melakukan tiba-tiba Dah habis semayang baru sedar benda tu Apakah perlu ulang apa, tak perlu ulang Ataupun ada orang beritahu kata Macam ni, macam tu Jangan pun dia banyak pembahasan-pembahasan yang berkaitan dipanggil panggil furum lah adalah masalah ni Ini perlu buat kitab kita yang lain Pernah ni buka banyak kita. Kalau kita nak tumpukan ke arah satu bab tu sahaja Berdetail Memang bertahun-tahun tak habis ke belajar Jadi apa yang saya buat Kita habiskan kitab ni Apa yang ada dalam kitab ni Itulah yang kita ambil dulu Nanti dah habis Kitab ni Siapa nak sambung lagi Nak masih bersama saya lagi Nak belajar lagi kita banyak lagi korang ada di tu. Jadi yang akan datang InsyaAllah saya sampai mati kot mengajar kot Lagi saya hidup saya mengajar Ok lah peka, nanti makin-makin lagi mendetail, makin mendetail Macam kitab lah Kalau saya nak ajar detail semua sekarang untuk kitab ni Panjang, panjang ni, nak habiskan kubah nanti kan lah Memang tahun lah, tapi ni kan Tak banyak lagi babak ni, tak masuk lagi Sangkut dekat solat je nanti kan panjang Kita boleh kita dulu. dulu so, Kita pun sebenarnya tak ada nak capture Sebab saya tengok belajar dah 3-4 kitab Hukum 2 Pun saya tak ada nak ingat hukum tu lah Dalam boleh diri Saya lepas tu boleh buka oleh kita Yang mana dah berkali-kali ulang pun Kadang-kadang tak dapat tangkap Jadi hanya yang kita boleh tangkap ni, Benda-benda yang kita amalkan hari-hari Ini -hari. kita berkaitan kita, Macam masalah masalah solat kalau tanya saya Pak Haji, memang saya kena buka kitab Walaupun dah 3-4 kali tanpa Bapak Haji Tapi tanya memang saya kena buka kitab Tak mampu saya nak apa-apa Yang lamak-lamak dulu pun 20-20 tahun sebenarnya dia belajar baru dia Mengajar sebenarnya Dah 20-20 tahun yang ada setengah ustaz tu Dia semua ajar Beri kuang dekat 7 subjek Tak buka kitab Pasal dia dah mengajar 20 tahun Bukan belajar, mengajar Belajar pun puluh-puluh tahun untuk Mengajar pun ada dua puluh tahun Akhirnya dia tak, dia tak payah buat kitab Dia buat kitab tu Tapi dia duduk tu dia buat Dia, dia, dia, dia cakap Aku tak ada hari-hari dia pulang tu Itu boleh lah Saya ni mengajar baru pusingan pertama Setelah aku, habis belajar kat kakak mereka Dengan botol apa, apa, ni, Kat penyakon ni temboro Ini ke Saya balik setahun tu Saya cuma buat silibu ini ni balik lah Maski ni kan balik apa yang saya belajar tu Saya buat revision sikit sebab menjadikan kajian sikit Ini dia pertama saya mengajar Tapi bukan banyak berlaku kekurangan kurang lah. Dengan expect nak bandingkan saya dengan Syed Nududin Bandingkan saya dengan Ustaz Ablahar Dia orang tu dah puluh-puluh tahun mengajar lah. Dia orang akan ada jawapan lah. Saya tepat sebenarnya setepat seluruh kitab juga. Terhukum kan, tak boleh lah Terus cakap tu. je kan Bahaya salah bagi hukum Orang berpekar dengan Kata apa yang kita cakap tu tak lagi Salah Anggung rasa Yang bagi hukum tanggung rasa tu. Jadi saya yang tahu Saya begitu saya tahu. Yang saya tak tahu Saya akan tulis Sampai saya ingatkan Saya cari lagi dalam kitab Jawapan semua ada Cuma tak ingat Dan saya Insya Allah tahu lah Di mana nak mencari jawapan tu Dan kitab mana lah, Itu nak, nak buka Semua kita Sebuah kadang-kadang Permasalahan kadang -kadang, yang ditanya tu Hanya ada pada Setu-setu kitab tu Masalah tu tak tahu kitab mana yang ada di buka-buka Nak baca sekejap tu tak ada Buka kitab tu lagi Cari syarah ada hasil ada tak ada Buka lagi kitab lain Satu soalan ni ke dalam Master yang saya gunakan untuk jawab tu kan Nampak simple je orang tu Tanya ada soalan ni. Best time saya satu-dua soalan Saya nak makan 2-3 hari ke dalam Seminggu saya tak jawab Sebab cari tak kumpul Jadi tu kena kerja lain lagi Wajar tempat lain Kena minta lain lagi Kesibukan hidupkan lain lagi ni nak fokus waktu mencari jawapan tu kadang-kadang kenal dah cari, tak jumpa nanti lah usul ada masa tu luang, buka lah kitab ni dah saingan lah, dah cari lah tak ada, tak ada, tak ada dan final seri, pom-pom kan telefon ustaz ustaz yang paling ringkan saya buat, saya telefon ustaz ustaz yang saya kenal yang saya buat program yang tak lama, veteran ni tapi yang lebih sedap lagi tu, kita bercita rujuk pada kitab sebab kali tu nanti akan terbuka lebih banyak ilmu mula daripada kita hanya dah tanya kepada orang ni simple kan saya tak tahu dah telefon tanya tapi beza dengan saya sendiri buka pita saya check jawapan dia kan ha, nanti kat situ lebih tua Salah. Ha, lah dan ni nama pun kalau tak ada jawapan-jawapan yang tak terjawab tidak boleh dijawab ataupun jawapan-jawapan yang tidak memuaskan hati tu saya nama-nama lah. saya pun belum balik tahap okahak tu belum balik lah tunggulah 20 tahun insya Allah. itu pun kalau Allah nak bagi Jadi, kena terus mengajar Mengajar terus Terus Terus Terus, terus. Terusnya Terusnya Ini pun dah terasa letih Orang muda semakin kan? Yang belajar pun letih Apa lagi? Yang mengajar kan? Dulu penuh eh? Sampai kat kira-kira orang Sekarang ni apa-apa dia Itu standard Mana-mana pun Pagi lah ni Dia ke Madrasah ke pondok. ke Kelas satu, kalau saya kelas satu di temburu tu masa saya masuk tu Kami ada program khusus namanya kelas GDB Untuk orang yang 20 tahun ke atas dia tak tampung dengan budak-budak Khusus namanya kelas kelas GDB Masa masuk tu dekat 60 lebih Kelas satu tu 60 lebih Tahun kedua dah hilang sepau Sampai lah saya kelas 6 tinggal 15 orang Tinggal 15 orang saja, tu Daripada 60 lebih tu. Hilang Satu-satu Allah tendang Allah tendang kan tak habis ni masalah tu lah ni masalah ni Dan ni masalah, masalah tu Dan di sana Mereka tu saya kelas 1 Ada kelas Alif, Ba, Jim, Dal Satu kelas lebih kurang 30 orang Ini empat kelas lebih kurang 120 orang lebih kurang Lepas tu saya ke, na, Bila naik kelas 2 ya. Tinggal Alif, Ba, Jim, Dal dah hilang Kemudian naik kelas tiga dia Alif dengan Ba je, Jim pun dah hilang Masuk kelas empat tinggal Alif je 5, Alif dan 6 pun Alif tak ada, cuma satu-satu kelas ke? Tak ada lah Separuh hilang Tapi, separuh malam. Itu standar lah, memang kita buka Pengajian ni yang datang, mula-mula so, Yang datang tu, nak tengok Ustaz Jansom, Jansom Yang kedua, Ustaz kita kahwin lagi, tu perempuan lah. Dapat tahu dah tu dah, hilang Separuh lah. <laughs> awak tu macam-macam kan ada surat datang tu nak tengok nilai dulu kena tak kena dengan dia punya kan? dia punya fikrah dia kena dia dulu lah kalau dia punya tak berhati pasal ni ah ha, tu datang nak cari alasan nak gaduh dengan wahabi je ya? mana nak bantai wahabi mesti dicita dekat okay. wala dah ada, ada sing orang kan datang dia dimaksud dia datang tu tengok agaknya ha, dia tak sesuai dengan dia ataupun dia tak suka cara dia ataupun mungkin dia ada lagi kelas-kelas yang lain yang lebih lebih bermana pula mungkin guru atau ustaz tu mungkin lebih lebih ilmu lebih mendalam misalnya kita coba ya mungkin dia buat dia buat aku kemana kan oh ustaz kat ni kita kita majin ini aku dah sebelum ni datang tak ya aku kita majumu kan lebih ha, kira kira lah itu mungkin ha, ataupun dia tengok kan Nak datang ke dalam Malaysia ni datang salah satu kat sana ada kelas yang mungkin namanya, ke, dia misalnya tak bukan sebagai lebih sana ha, ada juga orang yang tu kan tak apalah saya untuk besi-besi lah, siapa yang nak besi-besi, yang belum tahu apa lagi nak beri yang tak tu, lah InsyaAllah lah, saya boleh guide lah InsyaAllah lah Datang ke tak datang ke tu, tak kisah sikit ruang tu ramai lagi teruskan Allah. Dia lama-lama dia hubungan dengan dengan dengan, dengan so, murid dengan ustaz dia tu, kena ada hubungan yang lama tahu dia dapat dia Dapat, kata apa panggil apa benda manhaj Ustaz nanti dia dapat yang saya menarik Ustazah kan ada manhaj dia sendiri saya nuria ada manhaj dia sendiri manhaj di cara penyampaian Dan saya kan cara saya sendiri yang selalu ikut saya bertahun-tahun nama nama akan ikut ikutlah saya punya fikiran mana -mana. tapi insyaallah siapa yang betul-betul belajar dengan saya saya akan bagi semua kalau nak ini baru pusingan pertama baru tahun pertama nya hari ni so, saya dah umur 50 wala insya-allahlah kalau banyak umur 50 juga nanti kan selainnya nilah. Kan. Ini tajam di macam-macam fasa remaja sibuklah muda kerja, lagi nak kawin, ngaji, dah yang dah mula universiti dah habis nak kerja pula. Pindah lah, yang kawin ada anak satu anak dua, yang kawin dua macam tu lah. Jadi dia akan ada kena pula weekend kan. Kita kelas weekend setiap hari. Ya, kan ada ada majlis kecil sekolah Pada kampung, ada penduri kahwin Sedara kahwin, pakcik sakit Masa hospital, mak sakit, anak sakit ya, Tapi itulah Seperti lagi boleh Pandat-pandatlah apa lagi Saya pun tak lama lagi sibuk lah InsyaAllah kan, apa raya ni tengoklah lah Tapi kita akan teruskan siapa Kesimpulannya tengah semayan kena najis Betul? Betul? No. Tak kira lah penduduk-penduduk Yang kedua rumahnya kena najis lah. ha? Okay Okay Dia pun najis tak? Lah. Ni nak kandang kan? ni Budak yang panjang itu tu Dia tengah kencing pakai penduduk Penduduk dia kena ada pencing kan tu? Dia pakai penduduk Penduduk ada yang mahal Ada yang murah kan Habis yang nanti dia... Licking ada yang Absorb Tak leaking kan Semua leaking kan Kaedah kuliah dia Kalau tengah semayang Terkena najis Batal semayang Tapi udu tak batal Kita kena semayang Kita kena pergi Basuh uh, Najis tu Semayang boleh? Hilang boleh? Tak Tak Tak Tak Kita kena buka baju kita kena bau Tengok lah kalau basah tak basah Kalau basah nampak Lepas tu kalau tak basah bau Kalau ada bau hencing Kalau tak ada Tak ada Pasar kan Kalau kita yakin misalnya kan dia, Maksudnya dia panjang panjang dia tak bencing Misalnya kita sebelum tu Kita kita dah, dah check lah kan nah, ini Biasanya Benda tu daripada awal-awal lagi kita dah kena apa hati-hati. Misalnya kita nak bawa anak kita yang masih lagi pakai tempus ke masjid. <tuk> kau betul kat umat? Ha, kat umat lah. Dengan kita dalam semayang, main-main. Ha, jadi sebaik-baiknya kalau boleh kita jangan wujudkan keadaan tu. Mula-mula yang elakkan keadaan kita. Ketika kita nak semayang, kita masuk ke tempat semayang kita, kita kecil-kecil itu. Ini, ini yang tadi yang terbaiklah sebab itu sebaik-baiknya setiap rumah tu akan ada satu sudut yang dibuat musdud semayang, musollah dan macam ha, mana. sebaik-baiknya setiap rumah Islam ni mesti ada satu sudut yang dibuat, memang akan dijaga lah. Di najis, budak, budak Daripada bawah dari foto-foto apa semua, Buat satu sudut. Mana? Adakah ha, kecil sekolah? Rumah tu dua, dua orang semayang kita dengan isteri kita, nampak sama-sama makin sama-sama ramai najis ramai kan? langgan. Ha, yang soalnya tak cukup. Buat satu sudut, buatlah. Belilah yang kalau boleh buat pakai. Kalau ada bilik store yang kecil untuk dah buat, nusandar Itu dia betul. Kalau bukan banyak bidik kan. Ataupun tak ada banyak bidik, ada corner satu dekat hujung-hujung orang -hujung tamu juga atau belah uh, ruang makan ke ruang bidik ke. Atau tutup, kita boleh buat pakai yang tak apa-apa pun. Dividor tu kan. Dividor tu boleh buat bingung-bingung sangat pun. Tak buat khusus. Tiba-tiba kita nak semayang, kita, kalau boleh jangan elakkan daripada nanti anak datang panjang-panjang Di semua nanti, kalau boleh kita elakkan juga Kalau tak boleh elak, tiba-tiba dia datang maksudnya kan Dia panjang kita Dan kita tengok lah, kalau kita boleh rasa, macam dia ni ada najis misalnya, kenceng kita kan Lain itu, kita kena Kalau kita yakin pun tak ada pun dan kita salam Lepas salam check-check tengok Takde memang takde Okey lah Tapi kalau kita yakin tak takde Tapi lepas kita salam Kita tengok eh Itu najis Kita kena ulang balik kan? Kalau semayang tu semayang wajib lah Kalau semayang tu semayang tunat Tak dapat, dapat balik Baca Quran ke Ataupun buat kelas laluain ke Ada ruang musik yang lain Bila kita masuk di bilik tu Kita dah tahu tak nah, Tujuan dia ada tujuan ke? nak ngajar je kita berdua ke, nak baca taklis pada amal tu ke, suruh tidur ke atau nak apa ni, semayang tajud sama, -sama Atau nak baca Quran. ke atau nak ngajar tajud sendiri ke ataupun isteri kita ajar kita tajud ke untuk dua tujah kan jadi ada satu ruang khusus ke dalam rumah kita tu bagus jadi terjaga lah daripada anak-anak anak-anak kecil, kecil Sampai dia masuk ke lembaga nanti kan Dia terkencing ke situ lah, masalah Kalau tapak dah susah masuk kan InsyaAllah InsyaAllah Semua soalan lain Boleh beratkan tadi Dan beberapa berat-berat yang berat-berat Yang berat-berat yang berat-berat dalam mazhab Syafi'i itu sajalah yang sangat-sangat perlu untuk melihat contoh tajwid sebutan makhraj itu nanti kena tengok bibir, gigi, lidah letak kat ujung dulu semua itu disebut dan tidak ada gunung yang sama jantina ah yang ada agama tu hanya ustaz pun seorang saja yang boleh mengajar betul dan dari sejauh kampung tu kampung sebelah-belah ada tapi jauh tak panggil pun tak ngasih tak bagi pun tak merasa ni nah, bolehlah dia, dia mengajar saja ketika nak melihat anak murid dia yang perempuan tu menyebut dulu tu saja dia boleh tengok itulah masa buat efak dengan yang dulu tu tak betul tengok pun yang hanya perlu ber tengok dia tengok selengap begitu cukup mazhab syafi. Tapi banyak mazhab yang kan banyak kan, yang mengajar perempuan open buka tirai yang perempuan sebelah kiri, lelaki sebelah kanan, ada yang bubar belakang, lelaki depan dan ada pula yang melarang nak boleh dia untuk nikah pun ada juga macam-macam itu pandangan lain nama lain. Jadi dengan kita hidup dalam masyarakat ni macam-macam mazhab pendapat. Jadi ini kita bunyilah. Kita berpegang memberi kita ni malam. Eh soalannya bila mesti kami tak faham tentang aurat lelaki yang muktamad dengan depan dengan ajnabi. Lelaki. Lelaki-laki dia sekiranya ingin bermuasyarah atau ingin bergaul maksudnya ada urusan nak nak menghadap perempuan yang bukan mahram selain daripada tujuan-tujuan yang dimaafkan dulu ni bagi lelaki ya? bagi lelaki maka dia sebaik-baiknya dia muka dan tampak tangan muka dan tampak tangan macam dia boleh mengada Dia bersimbang kepada Dia cakap macam contohnya Saya sebagai seorang ustaz Nak jawab soalan Satu orang perempuan Jadi perempuan tu Wajib tutup Makan nikah Macam saya tak nampak muka dia lah Bila saya muka dia pun Tak nampak Dan dia Mesti balik nikah dia pun Tak boleh tengok saya Jadi kena lah. tunduk lah Tunjuk ke apa tu. Dan saya ketika menghadap dia tu sebaik baiknya yang utama saya hanya beri tujuh muka dan tapak tangan tadi. Itu yang paling utama. Tetapi, dia dengarkan oleh sebahagian ulama, boleh sekiranya saya nak menghadap dia tanpa menutup. Tanpa menutup mana-mana kepala, rambut pun terdedak, tak pakai dobiak. Baju pun pakai baju dengan pendek, tak pakai yang panjang. Sampai keluar pun sampai ketipu Saya boleh menghadap dia dalam keadaan macam tu lah. Itu yang paling ringan Tapi bukan berarti dia boleh tengok kat eh? sini Faham tak? Maknanya sebaik-baiknya yang mutamat ada lah, Lelaki tu kena Hanya boleh nampakkan muka dan tapak tangan dia sahaja Itu yang paling mutamat dan sebaik-baiknya nah, Tapi kan itu nanti nantikan satu berat juga dan diperbolehkan berbolehkan sekiranya di nak di tanah kediaman di sampai tahap dia boleh buka sampai dengan pendek ini saya tanya ustaz Luffy tadi katanya misalnya dia tanya dia kata boleh buka dan kita dia kata tak dia selipur lagi nak kita mana dia kata lelaki tu boleh berhadapan dengan wanita ajnabi dengan keadaan itulah tisu dengan pendek pun boleh dia kata salam pakaian kerja pula, dia bagi kat siukai dia pakaian kerja pula. Sebab, sebab, sebab nanti kan Kenapa lelaki boleh Walaupun mengutamat tapi boleh dah Dia pergi usah untuk membuka Sebab dia kata alasan dia kata Perempuan kalau tengok lengan lelaki pun misalnya Tak tengok syarat Ataupun tengok Kalau, kalau tutup muka maknanya nanti kalau, kalau buka kepala nampak lebih nampak kan Kalau lengan pun aa, Kalau tengah pendek nampak lengan nampak cipu Dia kata Sebab ni ilat dia Perempuan kalau misalnya dia terlihat Lelaki dalam kanan macam tu pun tak menimbulkan syawat berbeza dengan lelaki nanti Kalau dia melihat perempuan jangan akan lengan kan? Tengok muka, tengok tangan pun Dah menimbulkan syawat Lelaki ni ha, Sebab tu perempuan tidak boleh membuka Tapi lelaki ni diberi tiba, -tiba lusa, Boleh membuka dengan tahap Kami pakai tangan Macam dengan pendek tu tak apa Faham macam tu? Hmm. Tapi ini bab lelaki lah Jangan menaik pada Lelaki Yang penting perempuan jangan tengok ha? Nama? Ha? Suara pun tak berat Suara perempuan tidak berat kalau mendengarnya Boleh menipulkan syahwat Dan boleh mengarah ke masyarakat Haram Itu bukan pekah lah. Kalau tak tahu, okay. Lebih lagi Nama perempuan pun dia tak nak tahu Pakaian. Bagaimana? Pakaian, Pakaian pun Bukan-bukan Tukul lah. Itu lebih tinggi lah bukan Tikir pun tak ha, Itu lebih lahsyat lebih tikiran Tikir pasal perempuan mentah, tak Membayangkan perempuan dalam fikiran pun tak Kalau dalam anak teka misalnya Kita membayangkan perempuan dalam jam Misalnya membayangkan perempuan yang ada Membayangkan dalam fikiran Kita tak boleh hukumi bersama Sebab itu Tikiran dalam fikiran Yang menyatakan kita tengok Tapi dalam jangan bersahaw, itu, Kalau membayangkan itu berusia lah Mereka tak kecil pun Itu dah, dah tahapnya Sekejap, <laughs> ya, nanti kena tanya dalil ni Dalil ialah Sebagaimana dilakukan oleh Ummu Sallamah Katanya aku dan mahimunah bersama Rasulullah Sallallahu Tiba-tiba ibu ini waktu datang oleh Nabi Muhammad Ketika ibu perintah baginda Semua makin hijab telah disyariahkan Lalu Rasulullah Sallallahu Menjuruh kami supaya berhijab daripadanya Kami berkata Tidakkan dia seorang yang buta Tidak melihat dan mengenal kami Setiap orang telah Apakah kamu berdua judul-judul Tidakkah kamu berdua melihatnya Abu Daud dan Abu uh, Daud dan hadis Saddam Sayyid Ketika itu Perintah supaya memakai hijab telah disyariatkan. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Supaya kami berhijab Daripadanya Maksud berhijab daripadanya, kawan. Ha. Nah, setelah setelah menyeru kami berhijab daripadanya. Hmm? Jangan tengok, man. jangan tengok. Maksud tu hadis namanya Rasulullah SAW menyuruh kami berhijab daripadanya Maka Rasulullah SAW jangan tengok Walaupun apalah ibu ni memastum tu Tak boleh tengok kamu buta apa engkau Tengok dia pun lah boleh Kau pun tak tengok dia Engkau hendaklah berhijab daripadanya Bukannya pakai hijab tapi tengok dia Itu okay. Sumpah tak berhijab Maksud berhijab itu jangan tengok hijab berhijab maknanya dia dia menayangkan, dia menayangkan diri dia di depan Abdullah bin Wahtham dan Allah bin Wahtham tu kan butel tak dapat tengok dia nanti dia akan ha, tak boleh jadi butel aku dia pun tak boleh sebab dia kan pun tapi dia pun tak boleh tak boleh tengok Abdullah bin Wahtham maknanya dia dalam berhijab maknanya dia dalam ma, ma, ma, ma, menahan pandangan dia lah, dia boleh melihat kembali Abdullah bin Wahtham tu dan dia faham kalau ulama lain nanti kan dia dia berada mungkin dia faham lain pula nanti dia berada lain lagi nanti. Bagi kalau kemainnya kalau asal asal seorang suku atau atau point asal asal seorang suku dia beritjab. Kalau dia pernah beritjab ni maksudnya mana maksudnya mana betul. Oh lah mana dia perlu menutup ala dia di depan. Alfi adalah cik Nabi dan dia pun tak boleh tengok. Tak boleh tengok lagi Memang tengok pun haram nak. Dan dia menutup dan Walaupun Abdullah Ibn Wattu itu tak tengok dia Maknanya hukum wanita itu Wajib menutup ajar dia dan dan haram melihat lelaki-lebi Walaupun lagi itu betul Maknanya bukan mana menerima Kepuan itu boleh membuka orang Kalau lelaki itu betul ha. Seperti so, betul nak pula kata Ya Kan dia uh, dia buta tapi hijau kan boleh tengok dia Dia hijab ya. lah dia hijau Tahan lah dia, boleh daripada tengok dia Dan hijab pun kena pakai dia lah walaupun, ah ni laki semua buta lah Dia pun buka aurat Dia tidak ada bagi yang yang mengatakan Perempuan itu Boleh membuka aurat di depan Laki-laki yang buta Tak, ada. tak kira laki tu buta ke Tak buta wajib bagi Perempuan untuk berhijab dan harap untuk dia melihat melihat lelaki walaupun lagi buta. itu yang saya faham kan bukan ada yang pemahaman yang lain sebab dia tengok Abdullah Azmatin Ibn Mastur untuk buta dia pun terutak barat lah dia tengok Abdullah Ibn Mastur Nabi masuk dalam jijab bagi walaupun dia ni buta, kau tak buta mana kau boleh tengok dia dan kau pun tak boleh tengok dia Dan pun kau pun tak boleh sedahkan orang yang kau walaupun dia buta Tetap tidak ada kaya yang mengatakan Kalau lagi tu buta boleh buta orang Itu yang, itu yang saya faham Kalau lain pemahaman lama orang-orang Sebab so, kita boleh pandai kembali ke hukum Memang hukum dia memang tak boleh Hukum dengan lelaki atari wajib tutup orang Dan dia tak boleh tengok lelaki itu Walaupun lagi tu buta ke apa-apa ini kita nak membawa pemahaman hadis ni untuk tak kenal menentang dalil kita dulu ulama lain akan bawa pemahaman hadis ni untuk menyokong dalilillah saya akan akan bawa pemahaman hadis ni kepada bukan saya itulah sebenarnya apa yang dah yang tegaskan dalam hadis mulah tadi kita dah baca jadi saya dah baca semua jadi pemahaman di, di situ itulah ni untuk menyokong dalil kita mengatakan pemantau wajib itu dan haram melihat lelaki walaupun dia itu Ya ulama lain mungkin akan nak buat pemahaman kita mesti baca mungkin akan dapat pemahaman lain mungkin yang tidak menyokong dalil-dalil ni. Ah itu kan. Tak pedulah. Okay. Sebab banyak ulama-ulama yang buat, -buat hukum, hukum yang mengatakan sebenarnya pemahaman itulah yang bawa kepada hukum itu tadi. Okey. Kalau nak dikatakan kalau nak buat pemahaman lain tu kan? ia itu perintah bagi mengenai hijab telah disyariatkan lalu setelah melihat kami supaya berhijab daripadanya kami berkata Tidakkah ada seorang yang buta maknanya kami tak perlu pakai hijab sebab dia tak nampak kami tidak melihat dan mengenali kami assalamualaikum asal baik assalamualaikum. assalamualaikum apakah kamu berdua juga buta mana yang kau boleh duduk dengan ada Allah mengetahui tanpa, tanpa melihat dia ustaz kau tak buta nah kan? maknanya kau tak buta tu maknanya kau nampak dia kan pergi hijab maknanya pergi berhijab tu maknanya tutuplah kan, kau punya mata tutup kau punya dia tu jangan kau tetaskan diri kau di depan Abdullah motor maknanya bila kau mendedahkan diri kau depan tu kau kan tengok dia nanti okey kata suara ha ini apa maksud dah mengatakan kau, amanya, tidak akan, apa bila kau boleh apa kandungan bulu dia tu Tidaklah kata membutuh melihatnya. Maksudnya, Nabi tak pergi melihat. Nabi tak bagi. Dua, dua orang ni tadi si orang apa ni. Abang Salamah aa, aa, dengan Maibunah ni melihat. Ibnu Abim Mahtub. Abim Melarah ni mana ni dia kan? kata. Apakah kamu jadi dua butuh? Tidaklah kamu betul melihatnya. Kan? Pergi siap, tutup dia. Jangan pandang, jangan pergi sia, tutup diri, jangan, jangan tengoklah, jangan tengok dia, pakai hijab dan lah. jangan tengok dia. Dulu dia kena. menyuruh berhijab dan melarang melihat. Tepatnya pergi yang muslim berfahaman dia. Supaya berhijab daripada dia. Pakai hijab. Kemudian tidak akan kamu melihatnya. Maknanya jangan tengoklah. Maksudnya di situ di sebelah, di sebelah pagar yang tu kan ada ada larangan kan. Menyeru supaya jangan tengok dia walaupun dia but, oh dah tak lah ok wallah malam. jadi itulah itulah yang boleh faham okay. dalam menyekot mandalil juga dalam syarah ni dia sudah ingat kemudian yang akan terakhir hidup penyelidikan dengan jahat maka berikut dalam yang damat dalam dengan syahwat atau tidak syahwat, tinggal fitnah atau tidak tinggal fitnah, haram maksudnya. Tanpa ada huzul. alam jadi apa yang baik itu kepada Allah apa yang tidak baik kepada Allah tidak baik itu, itu saya lah. Mudah Mudah-mudahan mengalami Taufiq untuk kita faham, amal yang pernah sampaikan itu mungkin ide yang kami terjemahkan malam ini hamil dikasih lagi nazar kepada Allah swt malam berlalu dan situ